Nej, det kan de unge på. Vi går ind. Halløj, og velkommen til De Sorte Spejlers podcast mandag den 5. november. Jeg vil gerne sige én ting. Mit navn er Anders Breinholdt. Ej, mit navn er Anders Lundmassen. Jeg har en lille svag høreskade, som gør, at nogle gange ikke ved, hvem jeg er. Ideen med denne podcast... Det eneste formål, der er to formål i denne podcast. Det ene formål er, at du igen skal have noget dejligt i dine ører, når du downloader den. Og tusind tak for det. Og det andet formål, eller måske virkelig det vigtigste formål, det er, at vi igen skal være nummer et. På iTunes hitliste over de mest downloadede. Ja, brugere. for i øjeblikket er vi nummer tre. Men det er jo så også kun fordi, vi ikke har haft nogen, kan man sige. Det gør det ret svært. Ja. Det, der er problemet, med de hører skader, det er, at man snakker lidt højt. Gør man? Ja, men kan du høre mig? Ja. Eller er jeg for lav? Du lyder lidt som Brad Pitt. Jeg kan godt lide, at du lyder som Brad Pitt. Kunne du tænke dig at komme med mig hjem? Og ind i en panda. Har du nogensinde været ind i en panda? Vili Søvendal har, og han havde det rigtig godt, derindsker I jeg, ønsker, jeg skal sige. Kan han kan man sig. nu prøve at få statsminister Anders Fogh Rasmussen han er jo en, en, panda, en lille mand. Som Vili sagde. Men kære venner, velkommen til podcasten. Vi er tilbage i fuld flor. Vi kaster os direkte ud i det. Efter to og en halv uges sendepause mm. kaster vi os direkte ud i det. Ja. Det er, det er politiske om, Og, og Helton Schmidt Og øh, jeg, jeg, jeg synes det gik rigtig godt Når man tænker på, at vi har været væk i fire uger Ja, det skal og, man har jo ikke lige tænke på Vi skal tænke lige på, at, at, at Anders faktisk er syg ja, Og så har det været rigtig hyggeligt, synes jeg At starte ja. med, Jamen, I morgen har vi besøgt Lakas Løge Rasmussen Larkas Løge Rasmussen Og, og han det er en grønlandsk kandidat ja. Gud, øh, det må vi da glemte, Anders ja. Må jeg sige noget, i øvrigt? Ja I Ej, ah, hold op, ikke i til den 13. november Når ja. der er folketingsvalg i Danmark ja. Så sender vi om aften mellem 18 og 24, kan jeg forstå. Jeg havde bedt om, at det var for 20, men okay. 18 til 24. Så er det øh, også tid. Øh, for Grønlandsrummet. Oh. Grønlands salen. Den ja. nye Grønlands sal på øh, Christiansborg. Ja, det er jo Petræs valgdækning, lagt i hænderne på øh, de sorts veje. vi er vi meget stolte. Jeg håber naturligvis, at øh, vores redaktion øh, har spurgt Helle, øh, og i det søndag, nu når de har været på besøg, om de kunne tænke os, Og øh, de spørger alle de andre gæster, vi også får besøg i løbet af ugen. Øh, ja, Og de vil være med i vores program den aften. Der er jo det lidt øh, mærkeligt, at øh, vi er de eneste på Christiansborg den aften. Nå, ja, fordi de, ja, ja, det, det er rigtigt. i løbet af aftenen, er vi, men de kommer jo ind på øh, Christiansborg øh, efter, som, som resultaterne kommer ind jo. Ja. Men festen bliver holdt andet sted, ikke? Jo, no, det er korrekt. Ja, vi håber jo, at de kigger forbi. Yeah. Men øh, nu skal du nyde en podcast, som... Øh, vi så vel egentlig to politiske øh, profiler? venner, øh, store og stærke profiler, ifølge meningsmålingerne i dag, ja. denne mandag den 5. november. <coughs> øh, kan ændre sig mange gange i løbet af ugen. Helt sikkert. Men det er to. Den ene har virkelig, de er begge to et med at sige, Heller er lige kommet ud af en debat, hvor mange synes en debat med statsministeren. Ikke Ralf Pilgaard. Som hun vandt. Vitte øh, Søvendal, han har aldrig nogensinde... Altså, det går piss godt for SF, kan man sige. Så de to... Socialdemokraterne og, og SF, de står godt. Vil øh, for kolde. Det. det kan ændre sig i morgen. Øh, måske efter, vi har haft Lars Løgge. Lad os sige, hvor god han er. Jeg tror nemlig, han er rigtig skarp og rigtig god. Øh, og det vilket, også os Hvilket, ja. Men, men, det kræver altså en hel del at stå imod øh, den halvøjse, som ja. hun har været ude i. Det er, Kan altså. jeg lytte ned i podcasten? Og vi høres ved i morgen. Moin. Husker du gang?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 og endnu færre hits. Velkommen til de sorte spejdere på P3. Med Anders Breinholt og Anders Lort Det er første gang, det er vel også sidste, at jeg har, øh, har prøvet at sidde, øh, nej, det, det, det, det, det er første gang, jeg har prøvet at sidde i Ravsstudie, hvor at øh, introdinklen, øh, Jamen, den, øh, den holder en masse ting, som den helt sikkert ikke kan love. Lad mig sige det på den måde. Den holder en masse ting, ting den, som den helt sikkert ikke kan holde. Som ikke kan holde heller. Eller den noget, som... Ja, hvad sagde jeg? du sagde, at den holder en masse ting, som den ikke kan love. Og det betyder Og også det. rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Ja. Men det er, hvad der sker, når man sætter filosofen til <laughs> at skrive teksten. I 11 år, læste han, så fik han chancen for, at, som, som filosof på vores program, at få lov til at skrive en, jeg har aldrig at... i hele mit liv her længere til. Hold da kæft, hvor er den. Vi tager den igen. Og så... Ej, det, har, det tager en jeg, jeg, jeg, jeg, jeg er lige glad. Det okay. var 1 minut og 16 sekunder. Og at, det er filosofen første gang. Prøv at, jeg har været syg fire uger. Ja. Og du uger jeg ikke aftenen, du har haft en velfølgelig ferie. ferie. Øh, filosofen tænker, at Jens Andersen kommer i studiet, han er jo de sorte spejderes hofspiger. Ja, han er dyr, tænker jeg. Øh, han koster kasten, vi skal have noget ud af ham for de ord. Øh, han bliver jo ikke aflørende per år. Han skal bare have en million, bare for at dukke op. Ja. Nej, vi kan ikke køre ja. den helt igen. Vi kommer i morgen. Vi har den her i morgen og i næste morgen. Men prøv at vi ned tage den igen. Jeg okay, kom. Det. Ja. Kæft, det er du dengang, det var stavning eller kaos? Hvor venstre var det modsatte af højre? Og hvor problemer blev ferget ind under gulvtæppet. Nu drejer det sig om Anders og hele og Pia.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 Og kære okay, er... Anders, velkommen tilbage. Tusind tak, altså. Hvor ser du godt ud? Tak skal du have. Jeg Jeg skal, meget, jeg meget skal jo farf. fortælle lytterne, inden at du begynder at være glad for noget, at uh, du er jo i den aller yderste position. Du må arbejde ekstremt lidt. Ja. Uh, du har for højt stopskifte, mm -hmm. og det betyder, at enhver sindsbevægelse skal du eksplodere. Det er det. Så du møder ind, 5-6 ja. minutter i programmet start. Det er uh, godt. Og, og så må du uh, tale lidt, og så skal du hen og ligge. Mm. Det skal vi nok klare. Ja. Det er godt at have dig. Ja, tak. Og tak fordi I måtte komme. Og uden at det skal blive for øh, Oprah, eller ja det store danske talkshow, vi Sø, engang lavede. Ikke? Det er jo et meget Som det bedste talkshow, der nogensinde er blevet lavet på dansk. Ja. Jeg synes. Ja. Der vil jeg sige øh, tusind tak til alle dem, der har skrevet mange søde med. <laughs> <laughs> Men må jeg, må jeg fortælle en rigtig historie? Ja. Øh, øh, øh, Dine fødder var ikke lige lange. Nej, det var det. Nu skal. Jeg, øh, Kom. Min fødder var ikke helt langt. Hvad hedder det? Øh, kollegaerne her på, på arbejdet, ikke? På de tre havde samlet sammen i øh, en lille skilling. <laughs> og så ind, <laughs> ja, Men Det var bare sådan. Bare vent, til du selv bliver syg. Så bliver du glad for det, man ligger derhjemme, ikke? Og ja, man ja. kan bare ikke spille med Xbox og sådan noget ting. Ja. Øh, det er værken, at så får jeg fået et gavekort af mine kollegaer fra, øh, fra dig vel også, eller <laughs> du har de, så mig ikke med, øh, til øh, 400 kroner til Blockbuster, ikke? Ej, det er sødt. Ja, det er rigtig sødt. Men ved du, i brevet fra det der Blockbuster, godt, der når man så får... lidt mere end 400. Ja, fair nok. Det er ikke mange fint. Når man der er helt i tagen rundt. Men så får man tilsendt... Øh, jeg tror kun, det var betredet år. Øh, så får jeg de her gavekort til posten Så i der ligger der sådan et øh, lille stykke papir fra dem populærede på blogposter. Som no skrev Kær Anders op med humør, og held og lykke, og god bedre. Og så håber, en starter, lille, i lille folder med Paula Larein, fordi hun har da snedet sig ind alle steder med sine valgplakater her i København. det I Blockwurst også, ja. Jamen, jeg kunne faktisk lige lagde en lille Jeg kunne ind. godt tænke mig at vide, om valgmaterialet, øh, eller de der løbesædler og sådan nogle Om det går øh, ind under samme øh, ja, ikke? kasse, som gratisaviserne. Jeg har nej tak til reklamer, og nej ikke, ikke gratisvis, nej, nej tak til reklamer. Øh, men alligevel, så har øh, Venstre her på Amager, og øh, Enhedslisten og SF ja. valgt at lægge materiale ind for alderskandidater, også dem, der stiller op i Nordjyllands Amt, og det er rigtig fedt at få i når man har frabet sig at få reklamer i sin postkasse, nej. men alligevel skal jeg høre om en eller anden nordjøde, jeg aldrig nogensinde men det er, jo ikke reklamer, til, det er eller det information på. Det er ah. infotainment en slags. Vi skal have et stykke musik, Anders, og så skal vi jo have til at have gæst. Kære venner, vi kan der sige der det, det meget kort og præcis. Øh, ja, og det er Velkommen til programmet. Ja. Hele den her uge, og på mandag, frem til folketingsvalget på næste tirsdag, der har vi i hver time af vores program en ny politisk gæst ja. fra de ni, lad os sige... Øh, der er også andre end de ni, vi har inviteret at stille op. Men Tom det. Gillesborg glemte. Øh, efter finanskrakket. år mm. over Kattegat. Kattegat. Men det bliver ikke her. Øh, desværre ikke. Nej. Jo, vi venter til efter finanskrakket, ikke? Jo, efter... Så kommer der ind, Tom. Nå, når der kommer to hele vejen oh. over Kattegat. Nej, det er der oh. ingen, der ved, hvis man er uden for København, så er ikke, vi snakker om. Men Nej. der er en meget driftig fyr, der Tom Gillesborg. <laughs> øh, der er Nej, der også ham der, dyresheriffen. Jamen, det er ham, der er overbind. Nu skal vi have, vi har holdt åbent hus, og jeg må sige, at øh, har været overvældende. Ja. og jeg tør nok sige, at vi starter fint ud. I dag har vi øh, besøg af Helle Ikke øh, bare, have, vi har, du siger det så casual. Nej, nej. Vi har besøg af Helle og Valbussen, for og... jeg har da aldrig set i hele mit liv, som radio har været så meget stort entourage, som det, vi har med at gøre i dag. Velkommen til programmet. Det her er øh, et nyt nummer fra vores øvelsesband, det siger jo også. og ja. et, et nummer der hedder Chomar Lindt. tror jeg. Jo, men Kære Tony Schmidt, du skal lige tage den anden mikrofon, for Anette at vi hvide i miljøet. Oh, det er ja. selvfølgelig beklageligt. Ja. er den der nu? Goddag. Ja, Keith Tony Schmidt, velkommen til programmet. Tak. Formand for Socialdemokraterne. Og, øh... det er også lidt casual det hele, ikke? Jo, jo, jo, jo, jo, ja. jo, jo. men ja. derfor i hvert Der er ingen der skal... grund til at man skal jo ikke, det er jo ikke øh... det er ikke vanhed. Det er, liv, det er meget. Det der sker, det er, at i dag og øh, i morgen, eller øh, de kommende dage op til valget, lige undtagen fredag, ja. der har vi en øh, gæst i studiet, øh, som kommer ind og som sagt ja til, at vi har lavet en invitation, der hedder Kom, at vi holder åben hus. Ja. Vil I komme? Ja, det vil vi gerne. Og det var meget Derfor meget kommer op, ja. vi lige senere. Og jeg ved at der nogle nogen nu, der vil skrive, og, ja, okay, så kender vi det igen. Det er, de Nå, det, er de det er de røde. Det er røde, røde vej, ja. Det er røde dag og jeg kan sige, det dag. jeg har ringet til David Træs og bedt ham om monitorere udsendelsen i dag, og jeg ved, at han vil nødt til senere, <laughs> ja. og øh, i morgen gør vi det godt igen med Christian Tulsendal og Asmar. Ikke at de begge to er i samme lejr. Ja, dog, og dog. Det ved vi ikke. Det skal vi altså sammen noget, vi vender tilbage til i morgen. Æ, det, Men nu skal vi jo koncentrere os i dag ja. om, om de røde. Ja, om de røde, yeah. ikke? Ja. Her og du uh, kører rundt i din valgbus. Det gør jeg. Uh, og jeg ved ikke, hvem der er på et tidspunkt har fundet på, at uh, alle politikere uh, ringer til Jyttes bus, så overmaler vi dem med nogle taxa-reklamer, <laughs> ja. og så kører vi et andet rundt. Det er det. Tre uger om året, ikke, eller hver fjerde, tre, fire år. Uh, og hvor har bussen været henne i dag? Jamen i dag har den, den er startet på Østerbro, hvor jeg selv lavede lidt morgenkampagne. Hvor du helt tilfældig bor jo. Så det der meget, bor jeg også, Så det var lige ja. nede på men det var ikke så svært. Hvad er en morgenkampagne? Jamen det er, når man det der morgenbrød ud til, til stakkels pendler, som kommer ind med toget. Så får de en lille pose med morgenbrød og en lille brochure uh. med mit billede på, og så kan de sidde og hygge sig med det. I toget, Jeg Havde du indtryk af, at det faldt i god jord? Ja, det må jeg sige. Det synes jeg faktisk. Og der var mange kommentarer til udsendelsen i går aftes. Hvad, har... hvad er det for noget morgenbrød? Ja, det, er en morgen. det var så en croissant, min kreds havde valgt i dag. Det ah. kunne også have været andet. Jeg har også delt et, et, et, et rullestykke ud. Det kan være noget mere, man gør måske i Jylland. Det skal jeg ikke kunne sige, om ja. der er en regional forskel der. Så det var en croissant, der valget var faldet på i morges på Østerbro. Men ikke en croissant, vel? Ej, nej. Fordi det er det der. Anders, Det der er jeg måske dig, lige, ja, lige stærkt nok. Ja. <laughs> men uh, tror I, vi skal videre til næste stop, eller skal vi blive på Østerbro? Nej, nej, det okay. okay. for, for ja. Det har været i Hillerød næste uge i dag også, Så Så tog vi til Hillerød, ja. og så har vi været i Slagelse. Ja. Og hvad sker der i Slagelse? Sådan, øh, sådan, man, så man ind i gaden? Øh, nej, og det gjorde vi ikke. Det var en meget, det var en lille ting, vi lavede. Det var en lille mødergruppe, som vi havde fået lejlighed mulighed for at mødes. De sad der med deres små babyer. Ud altså indenfor og ud fra? Indenfor i... En af mødernes stue var meget hyggeligt, og der var disket op med sandwich og det hele. Hvad må jeg spørge om hvorfor? <laughs> Jamen det var fordi, vi gerne ville snakke med dem om, øh, om børnepasning. Mm. Og så var der også nogle journalister med, som øh, måske også registrerer, at Socialdemokraterne er meget ambitiøse, når ja. det handler om børn. Fordi mm. jeg tænker jo straks, øh, den her valgbus, øh, den holder lige herude. Har du set øh, den? Øh, ja, kun i fjernsynet, for jeg ikke noget at kunne gå ud. Fordi den vej, hvis vi skal ud af, den dør der tælles på vores studie her, ja. der er nedstyrtningsfar, og det er ikke engang løgn. Det er okay. noget byggeri med nogle. Det, skal det er så det, andet, jeg lige har kommet igennem, kan man sige. Æ, det er det, det er fuldstændig mig. <laughs> <Ja. laughs> <Ja. laughs> men den her bus, og øh, mm. det kan jeg bare fortælle, når der kommer gæster i vores program, så skal vi være ind til receptionen, og så skal man oplyse navne. Det er noget med noget tower. Eller det er selvfølgelig, at man skal anmelde, hvilke gæster, der kommer. Ja. Og så kom her øh, ja, 17 navne. Ja, vi det? Og, øh, men det er, også, det er vil, velkommen så, alle sammen. Det er åbenhus. Ja. hus. Og vi er også mange. Men hvem er de mennesker? Hvem er de 17? Jamen det er jo, som I siger, det er nogen, der laver film om ja. valgkampen. Der er sikkert også nogen, der laver film om film ja. om valgkampen. Ja. Så er der nogen, der laver bog om valgkampen. Så er ja. der journalister med, øh, sådan, som bare dækker det hele. Sådan lidt øh, dagligdags dækker det. Så det er altså rigtig mange. Og så er der også dem, der hjælper mig i det daglige, der også er med. Men Helle, har du overblik, fordi at... Øh, overblik? Nej. Jeg, og, og, ja, jeg skal måske fortælle lytter, at i det her studie, som jo ikke er været den større studie, der er i øjeblikket tre levende kameraer i gang. Eller det vil sige, altså tre, der filmer og så to stilbede fotografer. Plus Hanne Bibik-Holst over i hjørnet, som jeg har indtryk af er i gang med at notere. Ja, for det, uh, noget noget det, det forstår jeg simpelthen ikke. Hvis Hanne Bibik-Holst <laughs> kører med din bus, så er det da mærkeligt, at vi ikke har og blevet spurgt hen. Jamen, Jamen der er... er ingen, der jeg vil så godt sige, at jeg kan godt lide have en holst men jeg har ikke ringet og spurgt hende, om hun ville være med. Hun har selv ringet og spurgt, om hun måtte ville være med. Og det er det er der tror oh, jeg nok, Anders og det ja, Anders, det ja, hvis I lige havde taget røret der, i stedet for at ja, være syge God. og ja. være hjemme ja. og holde ferie, Jamen, det så det kan det nok være, der falder er ja. Er. Jeg lige måtte sætte foden i sporet igen. Så har du overblik over hvem der filmer hvad her lige nu? Jeg kan sige, at vi har et webcam, som man kan se på der Er det et af de tre kameraer? Det er et af de kameraer, som Okay. Det er kamera 17. Og det er det, man kan kalde at dolly. Så er der to unge mænd med noget kamera. Øh, og Hel, hvem af dem er dine? Men altså, der er ikke nogen af dem, der er mine. Jeg har slet ikke nogen kameraer, der er mine. Men har du ikke sådan Kristoffer Christoffer Kulbrandsen-ting, der løber? Nej, det har om? jeg slet ikke. Jeg har slet ikke bestemt nogen af de der kameraer. <laughs> der er en, hvis jeg ikke helt er, er, der er en fra DR, og så er der en fra TV2, som begge to øh, dokumenterer hele den her valgkamp. Jeg er ikke helt sikker på, hvorfor. Kasper er ståelig, han er fra TV2, kan jeg se. Og, øh, ja, det, det kan du se på hans kort. Og Jeppe Gårdvog fra øh, for DR. <laughs> Prøv at høre, vi skal snakke om øh, debatten i går. Og det ved jeg ikke. Det er uge en, den og kan ikke huske, den anden hed? Hvad Men, vi det? ved ikke, hvem det er, og jeg synes, I skal opgive at finde ud af okay, det. Fordi nu har vi kørt en uge, og jeg har stadig ikke fundet ud af det. Men er de søde at have med? Ja, de er meget venlige alle sammen, og vi giver dem kaffe og sandwich og alting. Og hvornår stopper de med at, med at filme dig? Aldrig. Om, nu, heller, altså, på et tidspunkt går du hjem og siger, nu, nu er det nu. Så siger vi ja, tak. Ja, nogle gange har jeg min egen hoveddør. Det. Ja. Og der er ikke nogen, der slipper lige med ind? Nej, det tror jeg ikke i hvert fald. Jeg tror. Helle, øh, du var i fjernsynet i går, og øh, ja. øh, også i går, men ja. ikke, øh, her på der 1. Øh, og knuske godt det, øh, arbejde gjorde du, ja. hvis vi må sige det. Ja. Mange tak. Og øh, det var jo debatten, og der må jeg sige, at den eneste reg, og det er ikke for noget, men den eneste rigtige de vinder vinder, øh, eller ham der i hvert fald var den bedste. Når jeg siger ham, så er det fordi, det var Reimer Bo mm -hmm. og, og der vil jeg sige ja. til jer står Petersen, Det er sådan, man gør det, Jes Og det der er forløbligt, Jes Og små, sjove joke Se, jeg er familien den Danmarks lille, joviale, hyggenydigt trold mm -hmm. Bo skal få mm. sjældent respekt nok Og, og det, og det man siger sige. helt uden uh, ironi eller noget Uden distance det var pissegodt, for at sige, det, godt. Men det var Men han godt tørt altså i det, det, det fedestudie med, med de der lyseffekter ud. i bunden. Og da de lavede det der split splitscreen ja. om uh. profil og sådan noget. Jeg men I ikke set den i dag? Nej, Jeg har faktisk ikke haft tid til at se det, så jeg var der bare jo. men, ja. det var men, godt men andre mennesker har sagt, at det var godt fjernsyn, og der var rigtig mange seere. Ja, den eneste, jeg vil sige, at lurt, jeg har et, det bære med hensyn til det produktion. Det var, at de eneste hænder, som blev filmede, det var jo Anders For Rasmusens hænder. Der var der hele tiden et par gange, lidt enkelige V Andershænder. noget med dine hænder, hvor man lavede lige et lille nærbillede Anders. Hænder. det synes jeg måske er lidt mærkeligt. Kun var hans hænder, skulle filmes. Det vil godt det. lige have ført til... Han har meget pæne det, det, det, hænder. Han er meget hænder. hænder, men det var hænder, der famlede. Ja. Og det, jeg kan det kan jo være, at mine hænder ikke famlede. Måske der var ikke noget at komme efter. Måske her. var der ikke noget at komme ja. efter. Håndmæssigt. Hvem ved? Hmm. Nå, Den lader vi, så vi musik. <laughs> uh, om et øjeblik, der skal vi snakke, uh, tale. tale om debatten. Vi har en om for debatten i går. Og der er også en ting, der går lidt ondt, når vi hører det igen og igen. På vores hjemmeside, der hedder, der er det spejder, kan man øh, gå ind, og så kan man klikke der, hvor der står playlister. Det har jeg yeah. bare glædet mig i fire uger til at få lov til at sige. Yeah. Øh, og så kan man se, hvad det er, vi har spillet. Øh, men du har også sige det. Nu har du altså nogen mæsten, det var et over for din CD. Ja, det, det var uh, Inara George med Fools in Love. Mm. Mm -hmm. Et nummer af Helle, øh, synes var lidt langsomt, og det er jo ikke... Det er jo nydeligt, men. Vær nok? Ja. Herr Schmidt. du stiller op på Østerbro. Det jeg. Og det vil sige, at hvis man bor på Østerbro i København, så kan man stemme på dig. Det. det er rigtigt. Æh, det kan man i hele København? Ja, Nå, det kan man i hele ja, det København. Det kan man klare ja, at at ikke klar for de nye. Det, det er det vil hen til. Fordi at uh, statsministeren, uh, hvis man skal snakke din nærmeste konkurrenter, man vil, han stiller op i noget, der hedder Sjælland. Sjælland. Sjælland, ja. ja. Så det er helt sjældent, man kan stemme på ham på, men kun dig i København. Hvorfor? Jamen Det er jo det store København, man kan stemme på mig, og det vil sige, rigtig mange mennesker. Og det er jo bare, fordi jeg har valgt at, at blive min egen kreds, og statsministeren har flyttet kreds ud til, til Sjællandskredsen. Der er også noget her, København og om omegn. Men før var det jo kun for eksempel Østerbro eller det var det, det var Hammel, før, eller Anders, Før eller? var det meget, meget mindre, men nu har vi de nye kredse, og det betyder, at de, de er blevet meget større. Og det er på grund af kommune eller hvad? Sammenlægninger. Ja, hvad var det ved det, det? det er det? Ja, det er kommunesammenlægning og så har man også øh, altså man ikke behøver er jo de nye kredse, men det har man så også samtidig gjort lavet nogle store kredse, som øh, hvilket betyder at man der er langt større områder, hvor man kan stemme, stemme på de samme kandidater. Kan jeg stemme for Anders Forasmus, når jeg bor i Østerbro? Nej, det kan du ikke Anders. Okay. Pizza ja. også Eve. Ja, ja. Det øh. kan du ikke. Du kan sikkert finde en anden udmærket venstremand at stemme på. Ja, ja, men, på. men uh, Sjælland, det er Sjælland ude undtagen København. Ja. Det Okay. Ja. Øh, og København og København Jeg var, til, øh, jeg var først ja, ja. til valgmødet i går Og oh, gik det? Øh, På Belleviteateret, øh, lidt nord for København Det var så gentoftet, så alle øh, Og der bor jeg bestemt ikke jeg bor lige 500 meter fra her byen så det er Amager, det er 2300 Ceperion. Det er København, altså. Det, ja, det er København, ja, det er korrekt. Ja. Det er det. taler man om. Ja, i Københavns Manhattan. Jeg siger, de vil lægge plastikmembran ja. ud til vores lille sø. Der er også indesøg, noget andet, man, ja. 2300 S. hedde 2911, det er Det bør det gøre. Øh, det lyder meget finere. Ja. Men der var heroppe, og øh, de Hvorfor var så alle sammen det? kandidater, øh, øh, som, bor i, øh, altså, som boede i Gentofte. Ikke? Ja. Men det blandt bl.a. Konny Hedegaard. Øh, og så øh, Jens Hal øh, Massen, tror jeg han hedder, eller det hedder han øh, for Venstre. Og så sad jeg bare og tænkte, at han åbenbart, eller han har tidligere været øh, borgmester i Lejre. Øh, og så åbenbart været med i Folketinget i 13 år, tror jeg. Altså, men jeg, har aldrig, jeg havde godt set ham i fjernsynet før, for han har været den 11. time engang. Ja. Og så tænkte jeg bare, at jeg i 13 år har været så anonym. Altså det var virkelig... Øh, jeg egentlig ikke, hvor han, hvem han var, og hvor han skulle, altså, jeg skulle stemme ham, hvorhenne, hvorfra. Men er det... Øh, øh, nej, det var bare det ting, hvor jeg sad i det her valgmøde, hvor Connie Hedegaard var, ja. øh, øh, så kunne man være enig eller uenig med hende, men hun var øh, god, hun var sej, hun, hun fremførte sine argumenter. Der var jo det også en fra SF, som var, som var, var rigtig cool, øh, fordi for, der var, de snakkede meget om skat derop, og det, ja. i, det er Gentofte Kommune. Øh, ja, det de så jobbe. jo godt ja. at skatten den ja. øh, hey. forsvandt. Yes. Det synes jeg er vigtigt. Det, det er lidt dumt at vi betale ja. til, ja. til nogle andre. Men det er under ja. ud i det her. Det var en, bare for at en fortælle, en fortælle lidt om, at jeg var til det i går. No, øh, du det, du var det, det var bare interessant ja. at se uh, ni forholdsvis ukendte politikere. S ah. René, uh, ham, der var med i... Der var chef for uh, Råd for Større Færdighed. selv. Han, lad, selv. Ja. <laughs> Som var meget kufas, men han, røg, uh, han tabte klappen og ned. Altså, det var meget sjovt at se, at der sad de her uh, uh, mennesker. Ikke? Hvad med Socialdemokraterne? Hvem havde de derude? det vil jeg også gerne vide. Christel Schalmose. Kartel Saltet? Hedder hun ikke det? Det er jo det hvert felt. Og kivet sig, så, så var Bagsløn på, at det hedder jo. Ja, men det hun hedder hun der. jo, jo, ja. Jamen det var fordi du sagde Saldmose, og hun Nå, hedder Saldemos. Hun havde shaldemose, det er et ja. meget fint. gammelt Og så øh, var der en for Dansk Folkeparti, som jeg ked og sige, jeg tror ikke, hun kommer ind, og det er ikke noget gang, hun var derfra, eller for det parti eller noget. Men øh, hun var bare ikke særlig god. Og hun var virkelig den der, hvor hun okay, der var ikke andre gentoffer, så måske mm. havde jeg er til at stille op. Jeg gør det. Og det før frem til spørgsmål, der kommer, der ja, kommer, ja. Er der en betragtning, måske? Jeg analyse. jeg kunne godt føre det hen til et ja. spørgsmål, Helle. Ja. Øh, hvordan er valgkampen som sådan nu? Det var et, nu har et, et, synes, af, de, ligesom et af de skarpe spørgsmål. Fordi den virker jo lidt diffus. Ikke? Lidt uh hej uh, Jamen, jeg synes jo, det er en god valgkamp. Og jeg havde glædet mig til valgkampen. Fordi jeg tror, efterhånden, som vi kommer frem i den næste uges tid, så vil det blive mere klart, at man har et valg i dansk politik. Og det vil det valgkamp handler om. Absolut. Og nu ved jeg godt, at jeg er på alle måder en stærk aktør, eller er en aktør i det her valg, så jeg kan ikke rigtig vurdere det udefra. Ej. Men jeg synes faktisk, at der er klare valg til, til borgerne om, hvad de gerne vil have, at vi skal fortsætte med i Danmark. Men er det ikke lidt for, for hastigt? Kunne man ikke have haft en lidt længere valgkamp? Jo, længere valgkamp havde nok givet lidt bedre fokus på, hvad der er for forskelle, men på den anden side der, det bliver det også meget intenst. Og øhm, jeg er spændt på den sidste uge, jeg tror kommer til at ske rigtig meget den sidste uge. Anders? Jeg skal bare lige se, om der kommer nogle mails om, at vi har nogle røde svin. Men det er der ikke nu, og det, det er ikke jeg rigtig for Nej, men det er også, fordi jeg ikke men, har mod moden. Men øh, der er det der, der hedder Facebook, øh, som er sådan en øh, hjemmeside der, hvor man kan have venner og sådan noget. Der har jeg en profil, øh, og så er jeg ven med dig, øh, og det ved jeg godt, at du ikke ved, fordi du styrer den formodentlig ikke selv. Nej, det jeg nej. Ikke. Øh, Så derfor er det også det mærkeligt, at du har den, Men det er en anden snak. Øh, nej. Men Jeg kan, så, jeg kan, ikke, jeg kan, jeg kan jo ikke lune mig men, ved det her, til hvis jeg vil ind på Facebook, så kan jeg sidde, sidde der og tænke Ja, og så øh, er det så du sige. Nej, så vil vi bare arbejde i freds for at forberede, ja, Jeg tror det er nej, vi har forberedt det her program, hvor at, øh, min chef så kommer hen og siger, øh, prøv at høre, øh, jeg bare noget. og det er, det er ikke mig, der spørger, jeg spørger fra længere op i deres led, mm. at, øh, at er det rigtigt, du er ven med Hedle Schmidt på øh, Facebook? I ser, at det er korrekt, det er. Huh, den var ikke god. Uh, Nej, er, øh, så, om, det, om, det okay, at, om det var okay, at du ikke var det længere. At jeg ikke var det, at så skulle jeg ellers slet dig som ven. Ah. Øh, fordi at som, altså som privatperson i Danmarks Radio, min ledelse sagde ikke, at jeg kunne være venner med en politiker, fordi Ej. så var der måske nogen løs til at sige, Åh, hvor står han henne i forhold til, og der må han ikke stå, fordi Ej. der skal man være helt neutral. Ja. He? Øh, så alt vi laver sådan et, et bidende hårdt interview, som vi er i gang med Det er netop det ja, der, men ja. så bare vent, for nu kommer det. Nu kommer det, ja. Øh, der var den her debat i går, og der var en debat derfor i en uge tid siden, og øh, Anders Fogh øh, Rasmussen vil jo ikke have flere debatter, vel? Så det er ligesom i går, at, at dødskampen skulle gange. Det var hang, det, ja. Ikke? Hvordan forbereder man sig til... Øh, du sidder formodentlig med halvdelen af bussen, ikke? <laughs> øh, inden, eller hvad? Og så sidder man... og, og, og hvad, Ved I, hvad vi snakker om? Vi inden, har... eller hvad I skal snakke vi om? Har har lille... har sagt... Vi har en lille idé om, hvilke emner... Må vi komme ind på, og det er så det, vi forbereder os på. Men vi har også en formodning om, at det er de emner, der var været oppe i valgkampen, altså skat, udlænding, velfærd, boligpolitik, de emner, som vi har diskuteret i valgkampen, det er i hvert fald det, jeg forbereder på og tænker lidt over. Men kører de så igennem for eksempel, Anders, fortæl, for eksempel det her interview. Nå, det, med, ja, jeg vil med hensyn til det her interview og øh, forberedelsen til det her interview. Det, det var svært. Øh, hvem, har så, hvem har så spillet Anders, og hvem har så spillet <laughs> mig i, i, i de træningssessions, I har haft? Jamen, jeg vil jo nok sige, at, at i forhold til forberedelse, så har det der, det der jeg lavede med Anders få i går, altså, det er jo... Det er jo vand. Altså, de kan komme med ham anytime ja. i forhold til det, jeg skulle lave i dag med jer to det, Anders'er. Det forstår jeg godt. Det er jo ja. en stedig. Altså, det hvem spillede det... Anders? Uh, jeg tænker, hvor uh, uh, uh, uh, langt, wo langt går man med hensyn til forberedelserne? Ja, men vi har ikke haft nogen, vi ikke haft nogen der nogen spillede Anders. Til i går? Vi har ikke haft til i går. Selvfølgelig til i dag har vi brugt det, vi bruger ret lang tid på ja. med to Anders'er. Men til i går, der havde vi faktisk ikke nogen, der spillede Anders. Så det havde vi ikke? Nej, det havde vi ikke. Så... Og var der slet ikke... Altså, det går vi ikke ind i sagen. Men var der, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad var du sikker på, at du skulle have sagt? Ja. Ja, var der nogle vendinger, som, som, som, var, som var vigtige? For, for jeg kunne forstå, at Hans Fogh Rasmussen havde trænet meget det der med, at du hele tiden skulle kritisere øh, Altså den bemiddelse ting. Vi jeg, har jo på en ting, som, som øh, jeg tror, lytterne også har hørt før, som vi øh, siger rimelig meget. Aha. Og det er, at regeringen har foretrukket skattelettelser, hvor vi foretrækker velfærd. Okay. Og det er klart, at i sådan en debat, så skal jeg selvfølgelig også have sagt det. Og havde du indskrevet, at du fik sagt det nok? Aldrig helt nok, synes jeg. Aldrig helt nok. ikke sagt det Nej, jo, nej. Jo, nu har jeg altså nu, man lige sagt det, det ja, ja, men aldrig helt nok. Der er altid ting, som man gerne vil have sagt. Altså, der tror jeg ikke, det er anderledes end andre, når de har været ude i godt slagsmål med nogen, så der skulle jeg lige have sagt der det. Det man prøver, at ja. man ringer op til en eller anden kundeservice. Det kunne være stil, bare for helt tilfældigt ja. at tage et rigtig fedt tilsilskab. Og så få bag nej, jeg skulle bare have sagt det her til dame i dame. Det Sønsen, er det. Ja. Det tænker man altid på bagefter. Om en øjeblik, skal vi spille et klip fra... Skal vi gøre det nu? Jeg synes, vi ja, gør det er tiden, nu. Fordi, vi har ikke så meget tid. Vi nej, har nej, 20 minutter tilbage. Ikke? Ja, ja, nu skal jeg vi lige læser op, det er vores revision. Det er Carstens Filosof, som jeg læser op, det er hans... Det her. I går, til velgebandet, i går, var det hælde til en spil, der var folk til at løbe skrivebillede oppositionen. Man sagde, at hele kun kritiserede regeringspolitik uden selv at have nogle idéer. Ja. Spørgsmålet lyder nu. Er det nødvendigt for politikere at gentage de samme fraser hele tiden? Men det var det, jeg læser. Det svarede jeg. på før? Ja. Helle var meget aggressiv i gårskens debat med Anders for Offensivt så er Offensiv, tror jeg, måske er mere korrekt. Offensiv. Ja, offensiv, vi har lavet det, det samme klip, som viser uh, helles aggressivitet. Det må kan være Offensivitet. Offensivitet. Ja. Uh, jeg skal spille også. klippet nu. Og uh, uh, nej, så der står der her. Hvem er de rigtige? Hvem er de der rigtige mennesker, I snakker om i går? Jo. Oh. Trond, spille klippet, ikke? Vi spiller klippet, ja, og stiller spørgsmål bagefter. Øh, det kommer her. Hel, det er I været længere, øh, Jo, men du har jo sagt her forleden dag, at øh, nu var I parat til at opgive de der nationale Nej, tests. Nej, det har jeg, jeg siger... aldrig. Det må du godt finde et, et citat på. Det har jeg aldrig øh, sagt. Jo, men altså, det har jeg, aldrig jeg sagt. tror, det er det indtryk, der er blevet skabt. Ja, men du skulle, det er da glædeligt. Du, jamen, du står nu og siger, at jeg har sagt det. Det synes jeg, du skal dokumentere efter udsendelsen. Det har jeg aldrig sagt. Ja. Hvad? Ja, hvad var det, Anders spørgsmål på? Det vil jeg, vi skal tage den næste klip. Det var jo hyggelig læsning, Anders. Og du bliver nødt til at besvare... Jo, det er lidt, at du virker lidt sur. Ja. Ja. Øh, og oh, lidt offensiv. Lidt offensiv. Ja, offensiv. Ja, det var jo læsning, Anders. Og du bliver nødt til at svare borgerne i næste på det ganske enkle spørgsmål. Vil du gribe ind over for kommunernes økonomi? Ja, Mentalerne er, er der jo, Anders. Det her det har betydning for rigtige menneskers rigtige liv. Det er altså virkelighed. Og derfor synes jeg, I skylder et svar. Det her det handler jo om virkelige menneskers øh, almindelige hverdag. Der er mange virkelige mennesker. Ja, og det, ja. hvem er de her virkelige mennesker? Jamen, det er almindelige mennesker. Mm. Hvem er de almindelige mennesker? Jamen, det er, er dig og mig. Altså, det er Anders og Anders og Helle ude i vores almindelige hverdag. Altså, jeg gider simpelthen ikke snart ikke det der politik, der bevæger sig fra Christiansborg, hvor vi siger, at nu har vi brugt x antal milliarder på det her område. Jeg synes, det der tæller i politik det er, hvilken virkelighed borgerne møder. Og jeg er ret ligeglad med alt muligt andet. Det er resultatet, der tætter i politik, og det var ganske enkelt det, jeg forsøgte at sige i går. Ville øh, Søndag, som er på vej herind i hans valgbus, hvad kører han i en transit, tror jeg, den kan ikke være så stor. Jamen, vi ser den, når den kommer. Øh, men Ville er på vej Han øh, sagde, i starten af valgkampen kom et udtryk øh, om dig og Grete Vestager, og det er måske øh, dækker mig både i for offensiv, øh, aggressiv osv. Nej, jeg tror, det er lidt knipske. Nej, var... jeg tror, det er lidt knipske Jeg forstår simpelthen ikke, hvad knipske betyder Jamen, Æh, Det kan jeg, kan jeg godt tage klar. spændende, men jeg ved ikke, det vil jeg næsten ikke gøre øh, Når du er heldig. Helle Men, men knipske jeg ved, Hvad er knipske? Er... Det må du spørge William, når han kommer Det, det synes jeg tror jeg, der jeg også, er helt egnet til, til ham jeg kan godt forklare hvad det er, ja. men det er fordi at jeg, jeg er jo lidt ældre end dig Anders, ja. øh, og øh, øh, kender øh, jeg kender udtrykket knipsk. betyder jeg kan også udtryk, at du heller Ja, jeg ved godt, jeg, jeg kan har godt lige gamle ord. Ja, og det er jo og dejligt jeg gamle. Jeg kan ord. rigtig godt lige gamle ord, og knipsk, det er et godt gammelt ord. Præcis, ja. og der var jo jeg også, jeg også en også gammel skildringsvise. Må jeg kaste et andet ord på banen? Jeg ja, gør det det. Kulhøne, kulhøne. Ja. Kul ja, er, Kul er som Det er et herligt ord. Ja. Og Stanis. Men Anders der var jo en gammel skildringsvise der Anders men knips alligevel. Øh, der er godt udtrykket, øh, og den har vi desværre ikke mulighed for at spille, Ej, det spiller, fordi det er betre, ja. ja. men det er et dejligt noget. Men nu spiller vi et stykke musik med Coldplay, og så øh, snakker vi videre taler. om et øjeblik. Vi taler videre om et Men øjeblik. så går vi mere ind i konteksten af det socialdemokratiske projekt. <laughs> det er da lige det, vi gør. Speed of Sound, lytter til De Sorte Spejder, og øh, i dag har vi øh, politisk besøg af Helton Schmidt lige nu. Vi har Vildi Søvendal eftermiddagene. I morgen har vi besøg af Christian Tusinddal fra Dansk Folkeparti. Osmar for og Smar Abdul Khamidt fra Enhedslisten. Og onsdag har vi besøg af Lars Løkke Rasmussen, Danmarks øh, Indrids- og Sundhedsminister. Og egentlig en flot fyr hjemme. En usindssygtig flot fyr, og det jeg glæder jeg personligt meget til, at han kommer ind. Ja. Æh, Om hvem er det mere onsdag? Det er Rit Bjerregård, Nej, vil. det er Kristendemokraterne. <laughs> Anne Bjergård fra Kristendemokrater. Og der var jeg sige, det er en overraskelse ja, i vandkampen. Det, vand uh, det er en Darkhouse. Men det er Kronberg, vi skal ind. Men så uh, siger de for, for det kan jeg da godt fortælle, fra ja, Kristendemokratens Christendemokraten. uh, kontor. Hun er desværre på Bornholm og kan ikke deltage den dag. Oh, men ja, det ja. kan uh, Anne Bjerregaard. Og Anne Bjerregaard er måske 25. Hun er formand for unge Kristendemokraterne, tror jeg. Uh, Det bliver hyggeligt. Og torsdag har vi besøg af uh, de radikales frontkvinde. Margrethe Vestager. Og på uh, mandag... Og så tænker og man, hvorfor skal have en helt Margrethe Nej. Er, fordi der, også, der kommer også orkester. Fordi vi har Kaiser Chiefs Live i, i studiet på Ej, torsdag. Ej, er det rigtigt? Det har vi. Der vil jeg hellere så. Jamen, no, der kunne du færdig. ikke. Nok, der Æh, kunne du, øh. du ikke. For mandag har vi besøgt af Mikkelsen og Anasa Carl. Ja, og fredag, der har vi ikke besøgt nogen, fordi der kommer de andre steder her på ja. kanalen. Der er nemlig stor valg det det så, så man skal nok nå at blive træt ja. af valget inden øh, om, øh, hvis man lytter. eller. Men Helle, jeg, godt du er, Jeg er, er så glad for, at jeg kan komme i dag. Og du, og vi vil også godt se det lidt, så det også bliver lidt en afkobling fra den hæsbæsende. Det har det allerede vel. været, ja, ja. Så okay. det skal ikke være sådan, at du sidder ærger der nu over, at der er ting, du ikke får sagt. Nå, fordi, det at, gør jeg. jeg. sidder stille og roligt. Jamen, du må også gerne sige noget, men jeg tror ja. også, det gør et godt indtryk, at man, at man, at man bare taler. Ja, Anders, hvad okay. siger du? Og, og Anders og jeg er jo lidt øh, løse i kød, fordi jeg, øh, jeg har været ved Gud på ferie, og Anders han må jo ikke hisse op. Det er jo det, han ikke må. Hvornår skal han over hvile? Øh, Jamen, det, det han, gør jeg under jeg han under, under nyheden, okay, så, så han, han i, det i telt. Ja. Det gør jeg udenfor med uh, 20 prins ja. uh, Jeg har en quiz. Uh, det er sådan, at hver dag uh, i denne uh -huh. Uh, uh -huh. her uge, og ja. Helle, du må gerne gøre det med, det er faktisk med til Arnes. Nå, men, uh, jeg troede, jeg var altså lige klar her. Du må gerne være med. Ja. Det er, uh, nu, når man ligger fire uger hjemme på sofaen, ikke? så uh, har jeg jo set jeg at har monitoret alle fjernsynskanaler i Danmark. Ja, og uh, Water Rats er en god serie på TV4, eller DK4. Men jeg har en quiz, så er noget næsten til dig. Og øh, det bliver hver dag øh, i løbet af ugen. Så er der en ny quiz. Ja. Kom. Og, øh, øh. kom, kom. Du skal gætte øh, hvem det her. Jeg spiller øh, to klip, Det er begge to politikere i dag. Okay. Øh, og så skal du gætte. Må helle gætte med. Ja, ja, ja, ja helle. Du må meget støt. gerne gætte med. Ja, ja. Æh, jeg jeg, jeg, hvem den tredje jul på en nej, eller nej, nej, alt formentlig. Helle de helt store partier. Meningen er, at du også skal gætte med. ikke? Okay, vi lytter. Hvorfor har han ikke vippet guldskåret? Vi har engang sagt noget om han vi er beholdt. Det tror jeg ikke, hun ved, fordi så har hun ikke... Jo, hun Det er, er sød. Jamen, hun er rigtig rar. Men hun er gået. Hun har efterlæst sin holde pause. Vi, uh, Men der er også kontakt. Ved, ved det hvad, jeg aner det ikke. For den bliver eddermame lang. Hun, bog, skriver skriver hun bog, det, til, at de bliver, jeg, jeg meget ved, ringer, det, de det, bliver rigtig det, lange. Jeg ved det jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvad hun laver. Nej, det ved jeg. Ja. <laughs> Men jeg er lidt bekymret over den anden ting. Det her. Der er kun to øh, filmhold, der dokumenterer os i øjeblikket. Men nu kan jeg ja. se på, I sidder og visker, som I håber på, at det kommer i radioen. Det kommer i radioen. Jeg tror, det kommer i radioen. Pelle øh, og Anders, hold ja, kom. og høre efter, ikke? Ja. fordi at, øh, I skal gætte, hvem af disse to, ja. øh, jeg spiller nu. Det er begge to venstrepolitikere. I skal gætte, hvem af dem er dem. Det er for det første. Der er øh, Troels Lund Poulsen, øh, politisk ordfører af okay. okay. venstre. Ikke? Ja, Først spiller jeg ikke, måske er det ham, måske er det ikke. Ja, men En <laughs> af dem er ham, ikke? Det er lidt spændende, jo, kom. Godt. Ja. Æh, det for det første, kan vi ikke sammenblande det her. Man kan jo ikke gå ind og sige, at her er en gruppe af forældre, dem, dem tvangsjerner vi børnene fra, og dem adopterer vi også børn. For det første har vi ikke lov omkring en tvangs borteadoption i Danmark. Og dernæst så har vi også en social lov, der heldigvis går ind og vurderer individuelt. Det er ikke så meget indholdet på, afsted, det. Jeg, jeg ved godt om det siger. Nej, nej, nej, det er, ja, vi skal okay. høre begge to. Okay, men, det, men jeg ved godt om det her. Ja, men, men det, men, det men, ved andre, ikke. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, Men <laughs> nej, det tror Troelsen så og det er ikke Det var en af dem her. Prøv at okay. ja. For det første kan vi ikke sammenblande det her. Man kan jo ikke gå ind og det er for det første kan vi ikke sammenblande det her. Man kan jo ikke gå ind og sige, at her er en gruppe af... Det er for det første kan vi ikke sammenblande det ikke, jeg her. Ikke. Jeg forstår ikke. nu men hør nu efter. Høj nu efter. Jamen, okay. Det tager jeg helt stille og roligt, fordi hvis du spørger folk øh, om, hvorvidt man har tillid til, at øh, Venstre kan videreføre den samme... Er det nummer et eller nummer to, der er Troelsen, Poulsen? Jamen, jeg tror... Jamen, du kan Ja, jeg ved det ikke. Jamen, jeg ved det jeg... godt. Nummer to er Troelsen. Det er sjovt, at jeg har sagt nummer et. Hele, hvad ja. siger du? Jamen, det er Rene Simonsen, den første. Det er nemlig rigtigt. Men prøv at høre, hvor hun lyder som Troelsen Poulsen? Altså, du tro det her var troelse? Altså, for troelse? Jo, var ikke det troede jeg, jeg var. Troelsen Poulsen. Man kan jo ikke gå ind og sige, nu. at her fint, er en forældre. Det er en god quiz. En uh, god quiz. Og tak fordi at I fik udlagt uh, pointen fuldstændig. Tak skal ja. jeg. Jamen jeg forstår ikke. Uh, Jamen, det, sjove er, at det, det sjove er, at hun lyder som en mand. Ikke? Jamen, det Godt. var en mand. Det er det Det er det ikke. Det er det ikke. Det er ikke. Det, det var var i i var rene. Rene. er så, så skulle ja, okay. sagt, okay. det forstår, ikke. så <laughs> er et, du så, have sagt... er det Det er, i rene, rigtigt, så Men er man det ikke. Det er det ikke. er det ikke. er nummer Det er det ikke. sagt. er det er det ikke. er det Det er det ikke. Det det Det er det er nummer to. Jamen, det skulle bare have sagt nummer et. det Det gjorde hun bestemt, Det Det hun er udlændingordfører øh, fra Venstre. venstre. Ja. Right. Der er en ny i morgen. Jeg glæder mig allerede. Ja, det bliver rigtig sjovt. <laughs> Anders, øh, vi skal til at øh, lukke næsten af, men du Ej. har nogle spørgsmål inden vi skal, vi skal oh, vide. Jeg er ne? helt forvirret. Jeg vil godt blive her længere. Ja, og ha? du må være velkommen, fordi selvom Vili er her, så, så skal du ikke sendes ud i kulden. Det, det beder jeg ikke. Okay. Øhm, jeg vil, jo, velfærd. Det, det, det, er det. <laughs> ja. Kan vi få for meget af det? Nej, det tror jeg som ikke, vi kan. Det er ikke sådan, at vi alle sammen skal have silkevaner og guldbadekar på hospitalerne. Nej. Men øh, det skal være rimeligt, og det skal være i orden, og det skal svare til det moderne mennesker gerne vil have. Men hvis vi nu ser 20 år frem, hvornår, altså, og hvis man tænker i, i, i sådan det bedste tilfælde af alle scenarier, hvornår tror du så, at man siger, nu, nu, nu er det nok? Jamen jeg tror aldrig, man kommer til at sige, nu er det nok. Altså, jeg tror simpelthen, at vores velfærd kommer til at udvikle sig hele tiden. Hvis vi bare tænker på den, det sundhedsvæsen, vi havde i 60'erne og 70'erne, hmm. hvis vi skulle bruge det i dag, så ville vi alle sammen, hvis vi er altså ikke for syge, når vi skulle bruge det, sidde og slå os på lårene og grin, fordi det simpelthen ikke svarer til de forventninger, moderne borgere har. Så mit enkle ærne, det er bare, at det velfærdssamfund, vi har, hmm. skal svare til moderne menneskers krav til, hvordan hmm. tingene skal være. Men sådan som madpakker, jeg, jeg, jeg har tre børn, og jeg synes, jeg synes det er rimeligt, at jeg madpakker til. Men Jamen, jeg, det synes jeg er også er fint, du gør men, det. Men jeg, tror, jeg, tror, jeg kan godt forestille mig en år hvor det er et rimeligt politisk krav at have øh, mad til alle børn i skolerne. Ja, men ja, jeg synes, det er, er fint, at, at der er kantiner og kantineordninger oh. for skolerne. Nu keder du keder altså. Nu kommer der altså noget vigtigt, fordi ja. interesserer skulle, altså, jamen, ja. det interesserer også den anden af men det interesserer også. Men dengang dine børn gik i vuggestue, ja. der skulle du ikke selv have mad med. Nej, men der er to dage om ugen, hvor de skulle i og der skulle man selv smage. Ja, men i vuggestuen skulle de ikke selv have mad med. Det, er kun og det, en dag, det skal de, i det skal de I voksen, faktisk i skal I vuggestuen, det er det er der glas. Nu vil statsministeriet tænke meget om det i går, men øh, i nogen og selv have mad med og ja. frugt med og bleer med. Og altså det Det er ikke... altså en stor kuffert man skal slæbe over til vuggestuen øh, de, de dage hvor man skal have det hele med. Så ja. så det det enkle her, jeg synes ikke det er urimeligt, at børnene får et måltid mad i vuggestuen. Nej nej, det er bestemt ikke urimeligt, men man kan godt forestille sig samfundet godt kunne overleve med at man, at man skulle give børn mad samfundet med. Samfundet kan overleve med det hele, men det handler om hvordan øh, indretter vi det sådan så det passer til de behov, naturlige behov vi har. Mm. Jeg tror der er utroligt mange forældre som egentlig regner med at samfundet godt kan være med til at give et øh, sundt måltid mad til de små vuggestuer. Absolut. Og det er tilbageskridt, hvis de ikke får det. Det er, jo så der, der, skal, der, det er der, ikke sådan, at så det hele bryder sammen. Så der er ikke nogen principiel øvre grænse for velfærd. Nej, det er der ikke. Fordi det skal simpelthen være sådan, så hvis man kan behandle bedre i sundhedsvæsenet, ja. så er det også naturligt, at danskere, som jo imod væk afleverer halvdelen af deres indkomst i skat, de får sundhed i verdensklasse. Det er ikke for meget for langt. Det er ikke forkælet, at man gerne vil have det. Det er rimeligt, at man får den allerbedste behandling. Det er jo sådan, vi har forsøgt at indræde. os. Og hvis vi ikke får den bedste behandling i vores sundhedsvæsen mm. eller i vores skoler så vil der jo ske det, at de bedst de vil vælge noget andet og ikke ønsker at betale skat til fællesskabet. Men bliver du aldrig nogen helt inde, bange for, øh, at, at, at, øh, at der kommer et sted, hvor, man ikke kan, kan, altså, hvor målet er fuldt? At altså, man siger, at nu, nu er der ikke mere, nu, nu bliver det luksuskrav efter næste Jamen ja, Vi kommer aldrig til at kunne betale for luksuskrav i den offentlige sektor. Okay. Men vi kommer til at betale for noget, der er det bedste. Og vi har i Danmark i mange år haft en rigtig god behandling af vores børn, når de kommer i daginstitutioner, ja. og også til en nogenlunde rimelig pris. Så det er jo noget, vi har besluttet os for, at vi vil have det i fællesskab. Vi har også haft god sundhedsbehandling, og hvorfor skulle vi ikke have det krav, at vi skal have verdens bedste sundhedsbehandling, når vi nu også betaler verdens højeste skat? Det synes jeg, der er rimeligt. Anders, hey, der er mange, der har skrevet øh, ind til os ikke, på mailer og sms, og så er der en, der skrevet, at du for sig, personen stemmer ikke på dig. Men er, lige nu ikke? går det. Men, men det er nemlig mit spørgsmål. Øh, <laughs> øh, mit spørgsmål er ja. øh, jeg tror at der er rigtig mange, der er rigtig godt kan lide dig. Men så stemmer de, øh, fordi de altid stemmer, mens er konservative SF, hvor det vil være, at nu gør det, det går rigtig godt for vild. Det skal vi også snakke ja. med om lidt, ikke? Øh, skal hvad skal du gøre for at få alle dem derude, der er rigtig tøj med dig, men som måske ikke stemmer på dig? Jamen jeg synes, de skal regne med, at hvis de gerne vil have en ny regering nu, og hvis de gerne vil have, at jeg skal være statsminister, hvis de jo synes, jeg er sej, så skal de ikke stemme på nogen andre partier end Socialdemokraterne, fordi det er den lige vej. Hvad glæder du dig mest til øh, i den situation, hvor du bliver statsminister? Si hvad hva, hva kribler mest? Altså ikke de alle de, de principielle ting. Hvad er der konkret det fedeste at se frem til? Jamen, ved jeg kan ikke engang komme i tanke om noget som helst, der er konkret det fedeste. At se frem til. Og Måske kan jeg møde Hillary Clinton en gang, som ja. statsminister. Men jeg glæder mig mest til at kunne være med til at bestemme retningen for Danmark. Jeg ved godt, det lyder enormt politikere. Men det vil er vil det, det, det, det du handler det, om. Hvilken bil vil du have? En, der er miljøvenlig. Af Audi A8. Er det er Texas det 8? Nej, det er okay, men ja. Faton er altså også en dejlig. Bil. Ja, ja. Altså nu er jeg ikke den stærkeste bilkender, I har fået i studiet her. Bil der skal har du nok nu? tage en vilje. Hvad får vi vilje af? Jeg tør næsten ikke sige det. Jeg har sådan en trøn Picasso. Det er okay. Det ja, er en god bil. Det er en dejlig er jeg bil. Er den ikke. i Sølvetal, ikke? Og sådan en grønlig <laughs> ah, Okay. <laughs> det, er <fint. laughs> det er fint. Helle Tone Smith, tusen tak, fordi du kom. Så, ja, det er med ikke noget, Ja, fordi nu spiller vi den over, så er der nyheder. Ja, jeg, jeg er lige så glad over. for at være her. Ja, Jamen, ja. Og, og og ved du hvad, hvis hvis i lige ikke måde... Hvis skal noget på torsdag, ja. så der kommer Kajsa Tis mellem 2 og 3. Ja, du må meget ja, gerne, for gerne komme ind. Hvor sejt, det er det med Kajsa Det Vi sender jo også koncerten på radioen her om aften. De er rigtig gode. Helle, tak fordi du kom. Tak. Og Helle, at Tak, tak. knækker og bræk. Og hils derhjemme. Skal jeg nok. Tak. Vi Når det svækker, er eller, eller, vi hører selvfølgelig bare det her musik i baggrunden. Ja, jeg kan sige, at vi kommer til at høre den mange gange, for det er De Sorte Sparretes ugens Og det er, øh, hvem er det? Det er Filur med Into the Wasteland, mm. hvor det er Stina Nordenstam, der synger på. Det er, er det dejligt. Yeah. Kære lytter, du uh, lytter til De Sorte Sparretes her på P3, og uh, det er uh, valg -ugen. det er uh, valg tema uh. i, i vores program også. Om uh, um et øjeblik efter sporten og nyhederne, der har vi besøg af Ville Søvndal. Han står allerede derude, I morgen. og har faktisk gået i det, der hedder debat med det kan jeg godt bekymre mig. Det er to, øh, det er to øh, busser, der er kørt sammen. <laughs> altså ikke på den måde. Ikke men. på den måde, nej. Men, men øh, er overført ja. Øh, ja, og vi skal altså lige ind i det igen, om vi er væk i fire uger. Ja, men okay. nu er der altså nyheder med Andreas Halt, Danmarks flotteste nyhedsvært. Danmarks bedste nyhedsvært også. Også det. Mine damer og herrer, klokken er fem. Mine damer og herrer, kære lyttere. <clears throat> du lytter til P3 direkte en mandag eftermiddag. De sorte spejdere er tilbage ja. efter ferie, sygdom. Øh, der er ting, Æ, tur til Island. Det kan nok være, at der har været vand under broen. Ja, det har der så ikke, fordi det har de ikke fået gravet ud nu herude i DR-byen. Men det er meget, meget kort tid, før der kommer vand øh, imellem et eller andet. Ja. Æ, Anders, det er godt at have dig tilbage. Jeg vil sige, det var nogle hårde uger uden dig. Men det var ikke også nemt. Tak, og, og jeg vil også sige, det har været en hård dag i dag at møde på arbejde. Og så er der åbent øh, Og så er der åbent og Vili øh, øh, Søvendal er klar til at være vores gæster. Ja. Men vi skal til det. Vi skal spille den hver eneste gang. Vi åbner en time, som det hedder Radiosprog. Hver gang ja. vi øh, starter en ny radio team, skal vi spille øh, vores, vores, vores valgjænkel, no, no. øh, uh. der introducerer programmet. Det uh. skulle være kommet efter musikken. Det er filosofen, det er Carsten Hold, vores filosof på programmet. Som, ja. øh, Syv år på statens regning. Øh, Alléa, eller 11 år. 11 år. Øh, øh, så er jeg uddannet som filosof. I, I sidste uge var han alene på kontoret, øh, ringer til øh, Jens Arnsen, som er vores ven, som vi har set er, oh. lidt i dit idol. Og skriver et øh, manuskript. Jeg ja, husker godt, at Svend Karsten på et tidspunkt ringer til mig og spørger, er det okay, at jeg giver ham et oplæg? Ja. Og det siger jeg ja Det øh, til. Det øh, men det kommer her. Ja. Hvad er så måden, vi starter programmet på? Ikke? Ja, og der er ikke meget uden noget. Husker du dengang, det var stavning eller kaos... Hvor venstre var det modsatte af højere, og hvor problemer blev faret ind under gulvtæppet. Nu drejer det sig om Anders og Helle og Pia og Bent og Willy og Margrethe og Nasser og Line og Bodil Kornbæk. Om velfærdspolitik og skattepolitik. Om Anders og Pia eller Anders og Nasser. Om forandring eller kontinuitet.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 Velkommen til de sorte spejdere på tv 3 med Anders Breynholt og Anders Lort Madsen. 1 minut og 16 sekunder, ikke? Det er øh, retorik, det er, ja, det er flot det er ord, det er flot, det er godt skrevet. Min damer og herrer, du sidder og tænker... Og det er vel også en tur det forskel med hele valgkampshistorien, ikke? Er de tilbage? Ja. Nå, dem ja. Uden. Det er rigtigt. Nej, det er vi ikke. Selvfølgelig har vi husket, at TV3 hver aften kl. 19.30 sender... Måske den bedste øh, soap, den bedste tv-serie ja. i mands minde, 2900 happiness. Vi ser, at det stadig kommer til. Ja. to uger, øh, har vi ikke haft måde. Og... Ja. Ja. Men heldigvis er det lykkedes vores stab at lave det, der hedder et resume. Øh, det er klip fra aftens udgave af 2900 Happiness, det er afsnit nummer 9966. Det er Simon Henriksen, som er spillet af Søren Brikendal. Han holder release party for sin nye plade, og øh, det... Øh, øh, udvikler sig højt dramatisk prøv at høre efter her oops, oops, oops. Det er i aften kl. 19.30 på TV3. Det skal jeg se. Kære venner, Ville søndag er ankommet. Ja. Ville søndag står ud for, at nu Helge Torning er ikke gået nu. Nej, de hænder jo ikke. Hvilket er... Måske er vi vidne til alliancen. Nå, den er jo sådan set skabt. Bogstavslejen. det er kære Jeg kan kigge ind gennem et af de vinduer, der stadig ikke er faldet ud nu, og det er byen. Og se Helge Torning i samtale med nogen fra Staben. Må jeg fortælle noget? Og vi er her ikke. Nej, må jeg fortælle noget? Og der er en ting, der er mere øh, uhyggeligende end han en bygålst, der er her, det er, når hun ikke er her. På et tidspunkt, imens øh, vi havde ferie her, jeg var syg, ikke? Ja. så øh, kommer der en mail fra vores chef, øh, der skriver, øh, det er sådan, at p 3 øh, redaktionslokaler her i DR-byen, de er ikke særligt store, men vi, vi har, en, vi har en, en, en halv etage. Ikke? Og ja. øh, den etage her, hvem vinker du til? Jeg kan tage hele Torningsmål, som, som går nu. Okay, hej hej. De han. kiggede så ikke den her vej. Øh... Du får en mail, mens du Vi får alle sammen en mail fra vores chef, Jeg får som skriver, at det er området, hvor tjenesten og Godmorgen betræt, de har skrive ikke? Ja. Der, øh, de skal flytte ned i den anden ende redaktionslokalet, altså ned, hvor vi sidder, på grund af, at vindene, øh, hvis vinden, den øh, kommer fra en uhensigtsmæssig ja, retning, er så er der mulighed for, eller stor fare for, at vinduerne i, i lige ud foran, hvor vi sidder, 10 meter fra, hvor vi sidder, at de simpelthen styrter sammen. Ja. Og det er sådan nogle ruder på hvad, 25 gange 10 meter? Det er på det lav. Det er omkring i hvert fald. Æ, det er det, den nye mediedicens de også går til. Og der vil jeg sige tak <laughs> til dem, som ø, ø, har bygget det her sted. Ja. Det er rigtig fedt gået. Og her betyder... snakker jeg ikke om minimand håndværker, nej, nej, nej. som rent faktisk er den, der ø, prøver at, ø, og at det til hænge sammen. Men dem, der har projekteret det, planlagt det, ingeniørerne, der, jeg sige, der tror jeg måske ikke, vi skal lære ud med ingeniørerne. Er der nogen, der ikke lægger ud som i det her verden, så er det ingeniørerne. Der vil jeg sige til dem, der er skyld i det så. Arkitekterne. Arkitekterne. Fedt gået. Flot. Det er virkelig dejligt. Men men, altså, det betyder nok også, at det der gratis madpakker i skolerne har lidt længere udsigt, af, end vi først troede. Ja, er der er lige det. noget vinduet, der skal... Vi er til på besøg. I morgen har vi besøg af Christian Dahl og Asmar øh, Abdol Hamid. Fra øh, vi har besøg af Lars Døkke Rasmussen. Vi har besøg af Brian Mikkelsen. Vi har besøg af Nasser Carter i løbet af ugen her Ikke Pol Kronbæk. Ikke Bond Kronbæk, men derimod Anne Bjergård fra Kristendemokraterne. Ja. Det kan du godt glæde dig til, kære lytter. Her har vi svensk, når det er næsten allerbedste det er med noget rigtig godt. Det er med rød musik. På vores hjemmeside dr.dk Spejder. Ja. Der øh, kan man se, hvad det er, vi har spillet i programmet, og Anders Lund Madsen. Hvad er det, vi netop har hørt? Det var Mando Diao, hedder de fra Sverige. Med Tvælding. et øh, nummer, som at der hedder Never Seen the Light of Day. Vildi søndag. velkommen til programmet. Tak skal du have. du er... Formel. Jeg, jeg kan godt sige, det der er sket. Uh, vi havde i Thorning inde. Du nåede noget, at har med hende. Jeg ved ikke, noget, du har med hende, eller noget, du har med hendes entourage. Hens, hens, hendes Hendes stab. Jeg ja, er nået at møde hende, uh, ligesom jeg mødte hende i lørdags. Uh, okay. Vi mødes faktisk tit og taler sammen i øjeblikket. Mm. Det tror jeg er vigtigt. Hvad taler I om, ville, når dig, Helle, I mødes i uh, Vi taler selvfølgelig om lige nu, hvordan vi vinder det her valg. Uh, om vi synes, vi er værd til at gøre det rigtige eller om vi synes, vi generer hinanden på en måde, vi måske ikke ville, og om mm. der er fælles udspil eller initiativer, vi kan tage, og sådan nogle ting. Hvis nu Helle, hun så ikke har klaret det særlig godt i går, hvordan synes du, hun, hun klarede det i går aften? Jeg så det faktisk ikke, fordi vi havde et møde. Det har du <laughs> men, ikke sagt til Helle, at du ikke gjorde det. Nej, Jo, det har jeg, men jeg har sagt det, jeg har læst anmeldelserne af, <laughs> hende, og de ser god ud. I den første match, hun får i den her, var hun bedre end få. Ja, men Pittlegaard mener jo, hun tabte. <laughs> men hvem er det også, <laughs> Raff? på Kild... bor jo sammen med øh, Karen. Ja. Men det er, han er, er politisk aktier, så er et... og jeg tror ikke, at Ralf som politisk i aktier, tager den med på arbejde. Det tror jeg jeg sig siger, at, skal, at skal siger det, noget, siger det ikke er for noget, men uh, der er ham den anden på TV2 News, som hedder, det tror jeg, vi lige ved, Christiansen. Nej, ham, kan jeg godt lide. ham og Mogensens program synes jeg ja, det er rigtig rigtig det, men det er ham den anden Lavtrup Larsen, ja, Larsen, Larsen. Larsen jeg har jo noget råd mellem med stofskifte og det hedder struma men, og, og så kan man hæve lidt ved halsen ja. og det virker som om at det skal ikke kunne at hans. altså han er virkelig det er hans tid, det er hans 15 minutter nu fordi han udtaler sig om alt og jeg troede som ligesom, altså Mogensen og øh, Christiansen de har jo rent faktisk været kan man sige i sovsen begge to ikke? Ja. Så, det ved jeg ikke om Lavtrup har Øh, det tror jeg ikke han har han har ikke han været sådan, altså, helt hardcore det politisk, ved vi ikke det ved vi ikke vi ved det ikke Ej, det er... han har faktisk en fortid hos de radikale hvis det endnu skal være oh. ja. Ej, så derfor det er derfor vi lige for nej han, han, han ved alt men det, er, er du imod ham ja jeg fik gud over jeg går men er du til bedre bedre vidende hvem har du af politisk som favoritter jeg peter monster jeg kan godt lide, jeg ved godt det er det populistisk det der ja, tv2 news program også. men jeg synes vi kan meget godt lide det hvem der er hvem er du glædes for Nå, nej, du er selvfølgelig glad for dem alle, fordi I skal kommentere dig. Det er jo det. Jeg tør jo Absolut. slet ikke sige noget som helst. Det var ikke tråbligt spørgsmål. Der nogen af dem her nej, nej. en ugeført. Du ser dem selvfølgelig alle altså som visionære. Og, og, Fantastisk kloge ja. mennesker, okay. der siger ting, som udnytter udtrykselen. Almindelig visdom. Kan Absolut. Og de har en forbløffende evne til at løsrive sig fra deres egne præferencer og fungere objektivt. I modsætning til alle af os andre, der fange det de ting, vi ja. tror på, så her har vi mennesker, der kom ned fra måneden og slet ikke er tilknyttet noget synspunkt. Og derfor kan man høre der er fuldstændig frie, uheldige synspunkter. Og det derfor er, vi er jeg rigtig glad, glad for, for må jeg sige, at Klaus Kær, han jo er kommet med i jeres sætter spændt nu. Der taler vi om, politik og gør. Ikke eller skal vi vælge for nogen? Eller. Nej, han er bare lavet lidt hos de konservative. Har vi ikke alt det? Det synes jeg skal være helt ærligt. Klaus jeg er plads vil jeg lige sige. Og du har læst jura med Lars Løkke Rasmussen. Der tegner sig også et billede her, fordi vi har Lars Løkke Rasmussen inde på onsdag. Det ja, er men jeg kommer ud af jura efter tre måneder, og Lars blev hængende, og så kan man se, hvad der så sker, ikke? Du kommer direkte fra pleje plejehjem. Ja, først skal vi sige tillykke med de utroligt flotte meningsmålinger. Der skal du have. Ja. Prøv lige, for, inden jeg går videre vi med det der play ja, igen. Ja, men, igen? Ja, men det er <laughs> <laughs> inden det der pleje, Det skal vi nok vende tilbage til. <laughs> Lov jeg dig. Men vil I, du kommer af i 80 hjem, du har besøgt i dag. Du, Ej, kommer ind, du, kommer, du kommer ind og ser det ud, ikke? Ja. Ja. Ja, det gør du hele tiden. Men ja, der er det. Men, uh, der var lige lidt ekstra i øjnene. Ja. For du kommer ind, så uh, sætter du dig selvtilfreds ned i stolen. Aha. Eller veltilfreds, Ikke selv og, så, tilfreds, vel tilfreds. og så siger du... Det er mere spændende, end det er til. to? hvis man kigger på udviklingen her... De 12-13 dage, der nu har været valgkamp, ja. øh, så var starten på det, at alle sagde, at den her vinder få, han skal bare læne sig tilbage i tre uger, post alle Venstres penge ind i det her og lave lidt skrækkampagne på Helle og mig, så vinder han det valg. Og det vi har kunnet se i virkeligheden, det er det modsatte, nemlig at forskellen mellem øh, den sorte blok og <laughs> den fremtidige blok ah, øh, bliver mindre og mindre, den. og i dag i Gallup øh, står den samlede øh, fremskridtsvenlige blok øh, til... Næsten 48 procent af stemmerne, det vil sige, at der skal i løbet af næste uge rokkes, noget, der minder om halvanden procent i en situation, hvor rigtig mange ikke har besluttet sig. Hmm. Jeg tror, vi er så tæt på et politisk skift i Danmark, at det, er, øh, det bliver rigtig spændende her. I, øh, hvis det nu var, at meningsmålingerne ikke var gået din og Helle's vej, ikke? Vil du så, er du så typen, der siger, at meningsmålinger skal man ikke? Altså det, er, det er sjovt, at I politikere øh, tror på dem, og det går ja godt. Hmm. Ofte. Det, det synes jeg da egentlig. når det ikke går så ja. godt, så øh, det kan man sgu heller ikke et store på. Det er jo mm. bare tal. Mm. Det kan jeg godt Men det er på. klart, selvfølgelig uh, forsøger vi at fortælle en virkelighed, der er grundsigt for, for os. Men det er ubestrideligt, at uh, Anders Fogh ikke ser så glad ud, som han gjorde. Men jeg synes på den anden se, at han skal være så ked af det, fordi... Han har jo tidligere været politisk ordfører, og han, han, han kunne blive en glimrende politisk ordfører igen for Venstre, fordi han har også det der humoristiske glimt i øjet nogle ja. gange. Ikke? Og han har også fået større viden efter at være statsminister, så jeg tror, at han kan betjene jobbet som politisk ordfører endnu bedre, end han gjorde før. Og også mere tid til at skrive bøger, jo. Ja, det er det. Ja. Og tænke sig om, og det kan også godt være, at der er nogle ting, han ikke har nået de år, han har haft travlt og sådan noget. Men nu er så det Bjørn det man ikke god nu. endnu. Gør den ikke skudt nu villig. Det er sket, ikke, ikke. sælges. Og, og hvis du siger lige om lidt, den er hjemme, så ved du godt, så... Men den er ikke hjemme. Husk Uffe Ja, Yes, men den er sandsynlig, og jeg tror, det betyder, at alle dem, som gerne vil have et andet Danmark, plus pludselig ser et håb. Øh, pludselig ser, at ja, den her gang kan vi nå det. Og jeg det er simpelthen også, at solen meget lidt tidligere. Men er... ja. lige må jeg spørge noget? Lad os nu sige, at enhedslisten må det så også gå godt for i den her gælderbo øh, Men hvad synes det går, som nogle af målingerne har vist uh, herinde for de sidste halvanden i uges tid, at, at de lige rører spærgrænsen eller måske lige mister et par mandat og sådan noget? Så er I jo på røven, ikke? Jo. Uh, eller det ved vi jo ikke, vi kender jo ikke, men uh, jeg har ikke noget ønske om at, at sende jer nej, nej, nej, nej, men, men den, nu den, snakker den, vi bare lejen, uh, mandel ja, ja. ikke? Ja. Men, men det, det så er så jo umøj... afhængigt af, at Nasser, han... Øh, fortryder, at... Øh, han tænker, ej, jeg vil, man skulle, jeg vil nok hellere gerne være med, med de andre jo, jo, men for. man kan jo lave ekstremt mange teoretiske regnestykker. I virkeligheden ved vi det ikke, fordi ja. det kan også jo være, at øh, den her kan vinde uden en enhedslisten, men jeg har ikke noget ønske om, at enhedslisten skulle øh, blive presset ud, men... Øh, <coughs> Nej, for er jo, jeg har brug for mandaterne, kan man sige. Ja, øh, men, det, men det her er vel også det sjove i politik, ikke? Altså det, der sker lige nu, at øh, den er så tæt på en, uden at være arrogant omkring det, hmm. og hvad er det, vi skal gøre for at nå den? Det ja. er det betyder... Det tyder... Og det, vi skal gøre, det er nogle af dem, som er i tvivl. Hmm. Dem skal vi have overbevist. Nogle af dem, som ikke stemmer. Nogle af dem, som måske i livet har været lidt hårdt for ved og sådan noget som tænker, ej, alt det der politik, det gider vi ikke. Vi formentlig stemme på os. Dem skal vi have til at stemme den 13. Men det betyder også, at du kan sige, en lille smule forkert påvilligt, så vælter det hele. Ja, det er det. 936.000 mennesker lytter til det her program i løbet af ja. en uge. Ja. Det og kan ikke have været bedre at komme ind. Nu er det virkelig med at passe på. Ville, velkommen. Vi spiller et stykke musik. Øh, ja. Og som et øjeblik, så skal vi uh, snakke om din dag i dag. For du har nemlig, uh, kommer direkte fra hjem. Korrekt? Nej. Det er så ikke korrekt. <skræld> Arh, pis. Man Man Street Preachers og øh, noget, der hedder Autumn Song. Øh, vi er til eller gæsts? Det her er, øh, du er vores anden gæst, mm. Ud af hjalp ni. Øh, Gillesberg. Øh, Tom, Tom Gillesberg, som jo Magneto altså... Som, øh, efter finanskrækket. Øh, hans valgbekater i Københavnsområdet, øh, der står på dem, efter finanskrækket, så der er der et billede af ham. Så har han øh, photoshoppet tror jeg, det er ind bag ham, og så et magnettog. Ja, fordi... ja, nej, jeg tror, det er Kattekans-forbindelsen. Det er ja, det den, den times-forbindelse mellem og Aarhus og København. Ja, jeg tror, det er 30 ja. minutter, faktisk. Men vi, det er, det er, det er ja. ikke et vækket som helst -tog. det er et magnettog. Han ja. vil ja. have magnettog. Det er en Lysets hastighed. Jeg ja. ja. har også kørt med sådan en, en gang i Shanghai. Ja. Æh, med 389, tror jeg, hvis vi husker rigtige kilometer i timen. Ja, men det er jo bare det langsomt. Det er bumlet magnettog. Det er helt afsigt. grisen. Men han er ikke med. Vi venter til efterfinanskrækket med ham. det hvis man vil stemme på dig, hvor øh, kan man så gøre det hen? Det kan man, hvis man bor i det, der hedder region Syddanmark. Øh, uh. Vejle, og alt øh, syd for Vejle. Vejle, Esbjerg og syd sydpå, helt ned til grænsen. Ja. <laughs> så Vise steder syd for grænsen. Nej, det kan jeg ikke. Ja, det, det var tænkt, det er fordi, at øh, vi snart før med Helle, at det er blevet lavet om, at om. Øh, men hvor det er man kan stemme for? Før var det jo små dele af Aarhus, man kunne stemme på, i en eller anden kandidat osv. Mm. Men... Øh, det er så hele Sønderj eller Syddanmark, eller Syd Sydjylland. Det er der. Er jeg bor det og det, jeg bor i Kolding ikke, mm. så jeg foretrækker at stille op der hvor jeg bor også. Hvor var det tidligere at du stillede op? i Kolding også. Nå, okay, men ja. Nu er det bare blevet bredt ud. Nu er det blevet en langt større region. Tidligere var det vejleramt. Nu er det både vejleramt, det gamle ribamt de og det gamle Sørenøland samt. Så du kan der. få altså flere hundrede personer, flere personer stemmer hvis det er at det er rigtig bragerløst. Jamen Bro, sådan. Nå, nej, men jeg tænker bare på det har større mulighed for, for, for at få et ja. helt massivt stemmetal. Ja, det er klart. Og på den måde bliver det jo et valg, hvor de kendte folk får. Og en kæmpe stor chance i de ja. nye store regioner, ikke? Og tilsvarende bliver det sværere svære for nye kandidater at slå igennem, fordi de skal slå igennem i en meget stor øh, region. Ja, og dog, fordi så så jeg i politik måske i weekenden her, det har det nok været, øh, at, at især jer, fordi I brager jo frem, ifølge meningsmålinger i hvert fald, hmm. øh, står til en stor fremgang, massiv fremgang, kan man jo godt sige at øh, øh, kandidater øh, som Østløm Sikits bl.a. her Østlem. i, i København pludselig har mulighed for at komme ind mm. så det er ikke kun de kendte, som det sidder med jeres brødder i øjeblikket, der kan komme ind Nej, det er rigtigt, øh, og her i København får vi jo formentlig valgt 4, og hvis vi får et og godt valgt, får vi valgt fem, og det skal ikke være, at vi forventer en masse yngre vi får valgt en masse yngre kvinder så vi bliver en folketingsgruppe, sådan med en gruppe af de erfarne, og så en gruppe af helt unge, og måske endda en folketingsgruppe med et flertal af kvinder. Det Ej, har helt fantastiske julefrokoster i partiet. Hmm. Det gør der. der. Bill, et eneste lille der har jeg at i, det bærer som det hedder øh, Systiske Folkeparti. Det plejer ja, Det er det andet jeg et andet drøb. Jeg vil først lige en lille drøb, som hedder Entourage. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er ligesom ikke helt den samme øh, flamboyante forsamling, <laughs> som vi så i sidste time, hvor vi havde tre øh, kamerahold, der filmede hele Tony Smith, øh, og der var nogen, der lavede film om dem, der lavede film om det, og så nogen, der fotograferede. Du har kun én. Det er, øh, en, og der må øh, jeg sige, det er ingen engang din, de Vitti. Det er vores egen. Er det vores mand, egen? Det vores webcam. Nej, det er jeg egentlig kede. Det er af, undskyld. Jeg troede, det var din, Vitti. <laughs> øh, <laughs> du har slet ikke nogen. Der er ikke nogen Ej. med Nej, Nej, det gør, så må vi jo klart det selv. Jamen, har du slet ikke der dokumenterer din valgkamp? Nej, øh, vi har haft noget i en periode, men jeg synes faktisk, det er ret generende, når vi har travl. og øh, have alt for mange, der hænger på, så øh, jeg synes, det er sjovt ikke at være for mange. Ville, ja, men det også vil... have vi Vibke Holst. Du har heller ikke nogen øh, krønge, jeg skriver med. Nej, det har jeg ikke. Nej. Ville, øh, vil, hvis, lad os nu sige, at der er blevet lavet en dokumentar om dig. Yeah. Øh, og der var den der, Kristoffer Kulbrandsen lavede, hvor Lykketoft yeah. han følger Lykketoft og hvor Morten Borge, hans gamle, eller hans spænddoktor, hans mm. eller nej, der er det der med TV2, hvor de, de dropper indtil ud, og Lykketoft bliver rastende. Vi får ikke muligheden for at se dig svært <coughs> ophistet på noget tidspunkt, så er den her valgkamp jo egentlig. Gør ja. vi det? Nej, det er også en stor fordel for dig. Men har der, været krig, har der været kriser, Ville? I? Nej, det synes har jeg ikke, der været, har der, har der været? Nu er det jo meget en dansk på Rosa med de meningsmålinger og det hele selv, men har der været, været kriser i den her valgkamp for SF? Nej, det synes jeg ikke, altså Svige, der er selvfølgelig været øh, nogle ting, som havde været rart at undgå, men Pleien. ikke i retning af krisen. Ja, ja. Men man skal bare <laughs> Altså huske, ikke, Er det var rart at undgå for, eller, åh, den kan jeg godt <laughs> være altså svært at komme I, øh, Lad os lige tale det med de der plejehjem. Ja. Jeg, jeg synes, som jeg forstod den, jeg har ligget syg, så jeg fulgte ikke rigtigt med, øh, men jeg kan forstå, at så havde du ikke været ude på 20 du ville. Men så snakkede jeg med øh, din sekretær, da det her skulle legnes op sidste uge. Og din kalender er presset, så siger hun, øh, at det passer perfekt, for vi er for pleje hjem her mandag formiddag, og så kan han komme direkte til jer. Nu har du ikke været på pleje hjem igen. Det er rigtigt, jeg har været på TV2 morgen. Øh, og det er også en slags plejehjem. Ja. Ja, det, men, men, øh, men, og så har jeg været. Ja, så, så, jamen, var, vi har, så har vi fået ja. fremlagt en rapport. Det er formentlig der, misforståelsen kommer fra. Nej. Forr har lavet en rapport. For er det dem, er. der organiserer dem, der arbejder pleje medarbejderne hos de ældre, ikke? Ah. Og de har lavet en rapport, der viser, at dem, der arbejder med ældre, har fået mindre tid. At de ikke synes, de har udført deres job så godt, som de gerne ville, fordi de ikke har tid til det. Og at hvis man kigger på de sidste to år, som man er mål på, så er den tid, de har hos den enkelte ældre, faldet. Det var meget interessant rapport, så det var meget med hele den der diskussion at gøre. Jo, men du skulle have været på plejehjem. Nej, fordi... Når du skulle ikke have været på plejehjem? Nej, det afgørende er at få et, et rigtigt billede igennem Absolut, af, hvordan det ser ud, og ikke hvor mange plejehjem, jeg har besøgt. Nej. Men du har ikke været på plejehjem i dag? Nej, du har jeg, ikke. Har, du jeg har ikke Jeg har ikke været på plejehjem i dag. Skal du på plejehjem ikke hjem? Ikke senere, på senere plejehjem? i dag? Skal du på plejem i dag? Jeg skal ikke senere på plejehjem når Hvornår skal du på et plejehjem næste gang, Vildi? Det ved vil jeg ikke. Forløbligt altså, har gæst. jeg øh, haft så travlt <laughs> <laughs> i valgkampen, at der har jeg så travlt med, som andre ting. Men jeg må ikke være efter, så er Det første bejde, det, bliver vel, det bliver vel din fars pleje ud for. Din mors plejehjem. Mors ja. Ja. Øh... ja, det var tro, fordi nu har jeg ikke fået besøgt hende siden efterårsserien. Nej, og hun har været gennem medierne. <laughs> så hvor mange gange du har været der. Nå, men det er også fint, man kan også sagtens have en viden om pleje, uden at have været der. Det kan man sagtens. Ja. Og det spændende er jo, at de rapporter, vi har fået forelagt i dag, præcis bekræfter de billeder, nemlig at der er brug for flere hænder, der er brug for mere tid, der er brug for højere kvalitet. Og det var det, der var med de 20 besøg, Lige præcis. Vil du var i godmorgen Danmark i morges? Ja. Øh... Vanden var det? Vanden er der. Det var Ej, Line det... og Ole. Ja. ja, det var Ole. har det? Kan man mærke, at man kan sige, at det er... Ole er jo 52. Og en usandsynlig flot fyr. Ja. Det eneste, Ole er ked af, det er, at Pia Pallesen ikke er inde ved vin med om morgenen der halv syv. Det er han ikke ked af. Men, det, det men hvad var anledningen til dit besøg hos Ole? Det er, de var sådan en uh, valgkamp. Ja, runde med alle partidere, i dag var det så min tur. Hvad de dog finder på. Hvad spørger de dig om, i ja. Det er mere de fordi, nu spiller ikke et musik om det. Øh, om hvordan det gik med valgkampen okay. og sådan noget. Du skulle fortælle om, de øh. jeg troede, vi fik en ny regering. Mm. De spurgte, om vi ville med i sådan en regering. Mm. De spurgte, om, øh, hvad det var, vi specielt prioriterede i valgkampen. Ældre folkeskolen, klima. Æ, de spurgte ældre ja, om en hel masse. Og klima. Og øh, du vil gerne i givet fald, hvis muligheden byder, sig, gå med i regeringen. Ikke? Øhm, har du så overvejet, jeg ved godt, at det kan virke øh, åndssvagt, men har du overvejet ministerbiler? Nej, det har jeg ikke, øh, fordi først skal man vinde spillet, og så må Bjørn man lave... Bjørnen skal skydes. Ja. Men nej, men, man siger på jeg har ikke råd til at købe, jeg vil rigtig gerne have en Audi A4, okay. ikke? det har jeg ikke råd til. Men kunne man ikke, og jeg ved, du glad... Men jeg, at, jeg, jeg går alligevel ned til øh, og forhandleren, og trykker næsen, og, og, og får en brochure og så sidder jeg og siger, okay, hvis nu vælger den lidt mindre udstyrspakke, ja. så kan ah, ikke? Ja. Øh, det kunne du de også godt gøre, det er jo ikke noget med, at man så, så glipper chancen. Og rogeren er jo væk Nej, jo. Den er væk, ja. Men Kommer den er end endt hos en mand i Roskilde, og allerede som det, var det, det har vi ikke så glad for at se den. Han, var, han sagde det jo ligesom juleaften. Ja. Så Men det var dejligt at kunne længe. gøre den menneske glad. Det er også en mega fed bil. Er det, ja. det, var det, var noget det er bil. Ja. Men, øh, Men, vi... det. Det er virkelig en mega stor Hvis du skulle vælge en bil. Ja. Hey, og, og det er et seriøst spørgsmål. Hvad skulle det være for en bil? I øjeblikket har en Fiat... Uh, hvis, du skulle hvis, du skulle vælge <laughs> hvis du skulle vælge en, en, <laughs> en rigtig bil. <laughs> Nå, men, en ministerbil. Har... Ja. jeg ved godt, at det er miljøet I, der, skrive dig, det der, men løskriv dig det et øjeblik. Ja. Du har god smag i biler. Den, der Rover ja. var, eller den er jo stadigvæk rigtig er bil. Nu er det, det er Roskilde, bil. der nyder godt af den. Men seriøst, hvis du skulle vælge en bil, mm. mit valg ville være en Audi S8, så er det Jeg vil tage en Faton. Ja, jeg ved det ikke. Og der er jo en. Jeg vil lille, ikke, du altså, jeg er glad for min lille panda, Du fordi den nu. Er, op. <laughs> for fanden. Jeg er glad for men min lille panda. panda. Den er fantastisk i byerne. Så kommer ministerpandaen. Nej, kan det er ikke at <laughs> Den oh, kan oh, klare oh, sig oh, hurtigere oh. end mange af de store, nej, fordi kan han har se meget lille Inden for nej, inden på holde, en, en, så holder en fæton, der holder en ministerpanda. Prøv at holde Line Barfods fæton, som er lækker, men som ikke har den store pakke. Så holder de altså. så holder pandanen der. Men pandaen vil komme hurtigt frem i meget bytrafik. transport har ikke det at gøre med at komme hurtigt frem. Jeg frem i stil. Du har haft en råbervillig. Ja. det er jo ikke tilfældigt. Men, til fællet, men pandaen er en ekstrem stilfuld. Har nogen nogensinde prøvet en panda? Ja, det er. Ja, <laughs> det er, jeg har sagt også, at få kunne komme ind i pandaen, fordi øh, det der er, er billeder af det. Øh, det er ikke jeg, jeg ikke har lyst Og <laughs> det er en lille <laughs> bil men Han er jo heller ikke nogen stor mand øh, på den måde fysisk, så han kan godt vi være <laughs> ind i den lille panda. Vi skal om, om ikke have få ind i nogen panda. Vi skal spille nogle klipper med dig blidvidt. hvad er det, vi hører? Øh, vi hører Ane Brun fra Norge. Humming Wunderviews søndag? Øh, Formand for SF, Socialistisk og, øh, Folkeparti. Fjert kører, kan man vel fiat godt sige. Fjert Panda entusiast. Fjert Panda klub.dk. <laughs> øh, det er det, mere stille klub. Vi sagde tidligere, at vi ikke har set, at der sur sådan noget, og det er jo løgn. Jeg, har, jeg kan huske, da der var i forbindelse med, med demonstration der var på Christiansborg Slottsplads, hvor at Pia Kærsgaard, og, og jeg tror, det er Tusinddal, eller det er Skor, nej, de er Tusinddal, de går begge ned på Slottspladsen og skal ned og høre hvad de her 60-80-100.000 mennesker, der demonstrerer at sige. Ah. Æ, der bliver kastet konfetti og, og råbt efter øh, Pia øh, Kærsgaard, øh, som konfetti. går op med øh, Tusinddal og sin vagter igen ind på Christiansborg, kommer ind og siger, at de, de er blevet overfaldet. altså ikke sådan rent fysisk, men øh, forulæmpet, forulæmpet er de blevet af SFU, altså af Socialistisk Folkeparti's Ungdom, der mm. Så der skulle sgu godt nok tøsse der. Hmm. Men du er, kigger det... du på mig sådan helt afsnædet Jamen det er fordi at det er, øh, men villig, vi, ikke længere. Men der, der var du gal, vidste du? Ja, ja. Fortæl hvad for... der skete men der var jo en, som gik med at filme det hele, og derfor kan man se, at det ikke er sandt. Og jeg synes altid, jeg bliver lidt fred, når folk siger noget, der, er så lødre, i de må strid med sandheden. Mm. Det er det ene. Det andet er, at hun brugte det til at afspore en debat i Folketinget. Vi havde faktisk åbent debat, da hun kom frem med det. Hvor jeg jo i fuld gang med at diskutere den mange hjælp til ældre, dem, der ligger og venter på sygehusens gange, beskæringer i daginstitutioner og skoler og sådan noget. Og så pludselig så drejer hun debatten fuldstændig væk fra det enholdsmæssige over til hendes påstand om, at hund er blevet angrebet af nogle af vores unge. Og det var ikke sandt. Sådan er vores unge ikke. De er optaget af politik ikke af at gå for ved i Kæresgaard. Du var godt nok... Du var hissig. Det ja, det var, var det, du, var, du var fandme sur. Ja. Men I, øh, så bagefter skulle I så holde, holde et møde, dig, Pia. et ja, det møde. Ja, det er fordi, jeg synes, at livet er for kort til at gå rundt og være sur på hinanden. Jeg synes, at det er fair nok, at vi er politiske modstandere, men sådan en type af personlige modsætninger, det synes jeg, de er for kort til. Så er jeg min næste spørgsmål. Det møde blev jo ikke til noget. Nej. Øh, var det fordi, hun ikke ville, eller ja. havde I ikke tid? Nej, det var fordi, hun ikke ville. Og det synes jeg er ærligt. Jeg foreslog, at vi lavede et møde. Hvor vi diskuterede det, vi aldrig fik diskuteret færdigt, nemlig forholdene for de ældre på sygehusene osv. Et offentligt møde, og Men jeg skulle vi... nok sørge for, at ingen tog papir med ind i det lokale. De ville blive kropsvisiteret alle sammen, så ingen havde konfetti med. Mm. Æh, det synes jeg ellers var et stort tilbud. Men vil de, øh... så er der så kommet velkommen, så sidder ingen senere hen. Ja, ikke? Har du mødt her pige sidenhen? Ja, det har vi Vi mødtes i debatter, åbensdebatter. Øh, øh. når, når, når I kommer ind, og det kan jeg også tænke mig at spørge Nasser Karne om, og jeg også tænkt mig at spørge tusinddagen om det i morgen, øh, mm -hmm. når man så mødes der backstage, øh, man kan jo kalde det the green room, ligesom til Grand Prix, ikke? For, ja. så, øh, man sidder og venter på, inden man skal ind mm -hmm. og optræde. Mm -hmm. øh, Kom man hen og trykker hånd, så hej har pæven i går, det står og snakker den og fast. Ovenpå sådan en batalje, som I var havde der. Jeg tror, det går lige et par dage, men så gør man. Æh, det er jo på den måde, ligesom i boksekamp, at man kan være meget uenig, når man er i ringen, ikke? men man går ikke og onnivre den anden, når man er uden for ringen og sådan noget. Nej, men så er det jo også bare sådan et dumt spil, fordi altså, Nej, det er, det, det er det ikke. Det, som I kunne gå, og se, når I så møder hinanden okay. inde på den dejlige busterminal, hvor det dejlige aftenshow sender fra. Øh, og så han klapper hinanden på skulderen og siger, ja ja fint nok. Altså det kunne I lige så godt have sagt, I avisen også eller? I Men det synes jeg også, at vi gør de gange, hvor der er mulighed for det. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at politik bliver netop en politisk debat om det indholdsmæssige, der skiller os ad. Og ikke bliver sådan en personlig hæsk form, hvor, hvor, hvor vi går rundt og ikke kan lide hinanden og sådan noget, når vi er politiske modstandere. Også fordi, så, så bliver det umuligt at have med at gøre. Så man skal skille det politiske og det personlige ad. Vili Sjøndal og Anders Lund Madsen. Ja, Det er ikke en quiz, det her. Men det er alligevel lidt en... Uh, det er en reprise i vores program, kan jeg lytte. Det er jo sådan, at... Uh, jeg, jeg vil gerne lige trykke på en eller anden men inden du trykker, må ja. jeg så ikke forklare baggrunden jo. for, at den netop kommer op det her. Det jeg. Uh, ude i København, jeg kan sikkert, hvis jeg også ikke fortælle, hvor, uh, mødte jeg uh, tilhældigvis i går uh, formanden for Ny Alliance, ja. uh -huh. uh, med sin familie, og der kunne han fortælle, at uh, børnene var meget glade for det her segment, som er det, vi har valgt at kalde Nasser segmentet ja. uh, Og det er jo simpelthen forskellige udtaler af... Der har du, Vili, en stor fordel i at hedder Vili Sjøvendal. Det er relativt svært at, det, at, at elaborere på, kan man sige. Det er, som det er. Det er også et fantastisk svært efternavn. Det er mindst lige så svært som Nassas. Ja, men alligevel, der er rimelig stor stramhed i, hvordan folk siger Vili Sjøvendal. Der ja. er ikke så meget slinger. Hvordan er din udtale af og, og har den ændret sig gennem tiden? Nej, for mig har den altid heddet Nassar Det er også nemmere, når man er ydet, så forfalder man jo ikke til de flade af. Det er præcis det, jeg vil hen, øh, fordi det er, øh, så vidt jeg kan se en, en, en jysk ting at, at udtale NASA Carter's navn korrekt. Ja. Men vi jyder har jo også en sjældent evne til at, at integrere rundt om Æh, selv når vi kommer til København og sådan noget bemærker ja. man det næsten ikke. De er jo de internationale danskere, hvor vi i ja. København er mere af nogen der ser ind i os selv og er selv nok. Hva? Så har jyder altid været fuld af øh, udsyn. Det er, er, der, der er, lige, der er det. Og jeg tror vi har fremhævet kulturen. Det er simpelt kyskesting. Og se det store og sådan noget. Jeg tror det. Er det. Jeg tror det er distraktivt lige galt. Bare se Frederikshavn. Jeg, jeg, altså jeg skulle til at sige Frederikshavn. Der er man Jo heller eller Esbjerg. er ikke klar at på skallen, hvis man bare snakker lidt Københavnsk Nå, det det der Men hør, ja. Nassar Kata, øh, har jo har mange skoler med hensyn til udtalen, og vil du tage den gamle og den nye skole henholdsvis? Det her, det er, lad os kalde den før, eller gammel skole. Gammel skole. Nassar gammel. Nassar det er piger. Nassar Kata. Så øh, sker der noget, det her det er tre måneder gammel, tror jeg. Ja. Øh, så sker der øh, hverken hver eller bedre, eller der sker i hvert fald det, øh, pludselig i en, i en senere debat. Jeg tror faktisk, det er debatten på det her to begge ja. steg fra. Nassar ja, ikke? Også til at prøve høre senere. Hen. Nassar Kader. Nasser Katter. Og så videre, ikke? Senere gik øh, piger tilbage til den gamle. Ja. Øh, Nasser Katter. Sådan. Men så kommer det her i weekend. Prøv at det er hans engel. Nasser Katter. <havans> Hvad fanden er det? Prøv at vi tager dem lige alle tre, ikke? Trivel. Nasser Katter. Nasser Katter. Nasser Katter. Nasser Katter. Nasser, kater. Nasser kater. Skal der høre, jeg hans. Nasser Katter. Jeg glæder mig meget til, Men det at er det er jo en jo klassisk det ikke? Nasser jo, det synes, jeg, det synes jeg også er et tegn på, øh, hvor at, at det bliver lidt det her. Og også et tegn på, at egentlig i det her sportige øjeblik i hvert fald, er under stærk påvirken fra på Pia Kæreskov, Og så stærk, at han kommer til, til at spille den helt over, ja. Men, men ja, fordi øh, han er jo ikke københavner. Hans nej, nej, det er han vel i virkeligheden ikke. Men øh, det er igen, han ikke ydet i hvert fald. Det her vil nyde aldrig godt. Han vil ikke på den måde lade sig påvirke af en københavner, jeg. Jeg er ikke sikker på, at ting, ikke er ydede. Han så men Mæske han har kære. lagt det fra sig. Det er helt tydeligt. Kære øh, Ville søndag, tusind tak, fordi du kom. Tak. Øh, du skal videre nu. Øh, du, skal skal pleje, på... du skal på politik. <laughs> øh, tal, øh, tal. Pleje. Du skal ind og tale med tør seiten Ja, det skal Og der skal du passe på. Han ja. kan godt være lumsk. Ja. Er det valgdebat? Ja, det er. Øh, andre debatante også? Nej. Nej. Men det er, at man kan tale direkte med Ville øh, Via eller han... Det er sådan noget... Nå, internettet. Ja. Nej, vel? Jo, det tror jeg. Jeg ved det faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg ved bare, at jeg skal være i politikken og snakke med tør seiten han er lumsk, men du kan klare det. Nu er jeg i hvert fald advaret. Ha' et godt valg. Ja, godt valg, vil. Tak, tak fordi du kom. Tak fordi tak du for kom. Mine damer og herrer, i morgen der har vi besøg af ingen andre inden. Abdul, Hamid og? og Christian Tusendal. Ja. Og jeg kan godt uh, løfte ja. lidt af sløret. Ja. Det er sådan, at Christian Tusendal har sendt dig et sødt brev, for et par uger siden. <laughs> ja. Plus øh, to flasker dansk jeg har Rødvin. har fået to flasker Rødvin. Jeg får net at vide, det er deres lykke i morgen. Men historien med vinen er stadigvæk god. Lars lykkes skal også være velkommen i morgen, øh, men Christian Dahl har jeg fået vin af, fordi at, øh, han havde skrevet i Eurobanen, havde han sagt, at han ikke havde nogen venner. Og så, havde jeg, så, synes, så havde jeg skrevet, at jeg synes, at jeg var sødt i Jyllandsposten, ja. og så, så, så sendte han de der flasker, men han havde masser af venner. Det er meget sødt af Ja, det er, men det er også meget grænseoverskridende at for, for vin for politiske partier. Også fordi, hvor står de hen i skabet? Står de helt fremme i vinskabet eller står de tilbage i vinskabet? Jeg har givet dem til min mor. Og <laughs> hun ved ikke, de er fra dansk <laughs> <laughs> Hvad er det? Fane, hun 74. Ja, det er det. Det, skal, det, det. det kan hun godt bære. Ja, det kan hun godt. Tak, Æh, for, tak for vinen. Det er jo med, at man skal ikke give vinen. Og derfor glæder jeg mig også, til, at vi får besøg af Christian Tusinddal i, i, i ugen, der kommer. Det så jo længere vi taler på. her, jo mindre kan vi, så vi komme ud af studiet og ind til Tør-Sejden-Farten. den. det betyder okay. hele politikens. Øh, ej, ej, vi, vi glemte det, Men det er fordi, at... Øh, vi klemte Fort Bragg for Hyland. Okay. Men det ligger et eller andet tag i Norsk-kandidaterne. Godt. Og kør forsigtigt. Det her er Patrice Uungåelige Speed United og øh, nummeret, det hedder My Tribe. Og ja. som man kunne høre her, så når vi lige har sagt øh, farvel, Vili. Men det er fordi, Vili forsigtigt han er der uden dagen. Ja. Han, han skal ud i pandedagen. Firma. Øh, øh, øh, øh, øh, øh, Partipandagen. Øh, men prøv at høre, Vili. Og øh, det, det skulle vi selvfølgelig have sagt, imens han var herinde. Men det kan vi jo nå. Men Vili siger... Æh, når jeg har en Fiat Panda, kommer jeg meget hurtigere igennem den københavnske trafik, end hvis jeg havde en ministerbil. Nej, så skal Nej det gør du ikke, fordi det er det samme øh, vejbaner. Du må ikke køre bussporet, fordi du har en panda, vildt. Nej, men du har en så må ikke lige, så så han, han jo godt køre busbaner. Men... Øh, Ja det forsøger, de at lave lavede på Christianshavn. Øh, ja. øh, og er restene, hvis det er, det ikke bliver sådan noget. Mm. Kan du, vi skulle nå at spille tillikken, vi når det ikke. Der er tre minutter tilbage på programmet. Nej, og vi har mange andre emner, vi ikke har nået. Ja, øh... Vi er for pokker. Vi har haft det rimelig hårdt med at være syge. Men jeg har et klip til det her. Nu skal du bare høre her. Øh... er Anders, er du blevet mere afklaret? Der er jo stadig, hver femte vælger, har ikke besluttet. Jeg er en af dem, jeg har ikke besluttet mig. Er du blevet mere afklaret efter dagens partileder øh... Turdefors. Jeg har hele tiden vidst, jeg vil stemme. Okay, så er du er en af dem. Øh. Jeg er stadig uafklaret nu Men jeg synes de var hyggelige Og jeg tror også det bliver hyggelige i morgen Men så i morgen er det altså Lars Løkke Rasmussen Og Asmar Abdul Khamid Nemlig Og så er det på onsdag At vi har øh, Anne Bjergo fra Kristendemokraterne og, og Christian Tulsendal, Tulsendal for Dansk Folkeparti Onsdag undskyld Torsdag har vi besøg af Margrethe Vestager øh. Og Kaiser Chief Som jo stiller op ret overraskende Til det danske folketingsvalg Du gør det nemlig kan Fredag har vi den i en Søby når Søby kan vi stemme på, Kaiser Chiefs. Ja. Uh, Do you want a chief in the Kaisers? Uh, uh, uh, vi har hørt uh, bemærkning i dag, som vi går over i uh, min historie i hvert fald er, uh, at jeg vil have Anders få ind i en panda. Uh, nu er <laughs> han eller, jo ikke, uh, så, eller, så stor. Eller, eller vi, eller, <laughs> det synes jeg, <laughs> der er så mange billeder. Eller det. har du nogensinde været i en panda? Det er så kæder. er så Nasser -kater. Nasser -kater. Det lyder som noget, man putte ovenpå, sådan en løvstadsmad, ikke? Det er ikke engang en øjn. Undskyld, vil du ikke lige være sød og række mig? <laughs> nej, jeg, ved da, jeg, jeg har brug for lidt mere. Nasser mm. Åh, det står lige bagved. Har du nogensinde været inde i? Nasser Anders. Jeg kunne godt tænke mig, at Anders Fogh var med ude at køre. Nasser ah, ah. Nå, man skal køre en nassakad, skal vi den store. Okay. Hvor er det strengt? Prøv at se, jeg synes, at ind i en... Det er jo en Porsche Carrera. <laughs> Det er da utroligt. Det er, er, er en på en der er Ja, og det er på hvide plader. Nej. Ej, det er løgn. Er der nogen, Udenpæs. der kan lide panda? Det det søv, er det... Det er det ja. I de søndags sætter sådan en Susukiliana. Der er ingen biler mere at sølle i hele verden end en Suzuki Liana. Og han er selvfølgelig tændt på radioen. Øh, Jeg synes, det er en dejlig bil. Kære lytter, øh, kør det, det var det, km. vi nåede i dag. Øh, I morgen skal vi huske også at have kanonkongens nye CD, som jo har fået en stjerne kig ind. Man kan sige, det er også et medie, som vi... <laughs> det kan jeg ikke følge op på. Jeg kan ikke følge op på, når du siger, at kan, Og så skal vi have Danmarks Radios nye uh, chef, de Ja, de har fået uh, en forenkelte lederstruktur, så nu er nede på 81 forskellige funktioner. Den gennemgår vi i morgen. Ja. Og, og så har vi altså også besøg af Abdul, uh, eller asma Abdul Hamid. Og, og vi har besøg og Lars af... Danmarks, uh, Clash of indenfin. the Titans. Det er det, som de, de er jo ikke inde samtidig. Men uh, jeg ved, at uh, jeg tror... Jeg, jeg ved det jo ikke, for jeg har ikke mødt dem før. Spændende bliver det. Men jeg tror, de begge er rigtig, rigtig søde. Det tror jeg da også. Æ, I morgen skal vi også Der høre, Der kommer en i det, det her åbenhus, hus, som ikke er søde. Der Susi er Leo. Da øh, Susie i, Leo. i Danmark øh, Og hvor Leve har set en ufo, ja. hvilket Susi ikke har. Vi skal da også i morgen øh, have en ny quiz. Og så, så skal, skal vi også opfordre godt. folk til at gå ind på hjemmesiden øh, og se det øh, krydsfærsblad, som jeg har lagt ind, som hedder Knæpperknop. Min dag og ja. Ej, der, hvad vi glemte at spørge ham om. Ej, vi glemte at spørge, vi vi glemte at spørge på at høre, vi glemte at spørge ham. Er der slanger? Nej, vi skal glemme på at spørge. Ej, jeg tror det er lidt knipske. Jamen det er fordi Anders, du tænker at knipske det er noget med at knive, det har jo ikke noget. Åh god <laughs> Nej, nej, nej, nej. Hvorfor... Jamen det er sådan noget lastet nu sige ting. Jeg tænker. tror det er lidt knipske. Så er du? Der, en... oh, der kommer ind. Hvorfor ligger du det i munden på mig? Fordi det ligger det godt. Har du nogen sin panda i munden? Jeg ja, har gang set, at vi ind i en panda. Vi er klar med en helt ny podcast inden for et par timer. Nu er Andreas alt klar med betrænheder. Klokken er 16.